Piszkamia, piszkamia, piszkamia, piszkamia, piszkamia, piszkamia, It's there! Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mikrofon próba, 1-2-3, 1-1-1-2-3. Ma a 2017 november 9 egy csütörtök van, és 5 perc múlva lesz 7 óra 10. Szeretnék néhány dolgot megosztani önökkel, hogyha mondjuk ez lenne az utolsó műsorom. Én az elmúlt két hétben Norvégiában voltam, és Olaszországban turista voltam. Tapasztalataim semmilyen módon nem vedhetők egybe azzal, mint azok, akik ott élnek életszerűen. Olaszok és norvégok, vagy vendégmunkások. Én Magyarországon élek életvitelszerűen, és már nem is változtatok rajta nagy valószínűséggel. Talaj innen elvihetetlen. Ilyen nagyon fráziszerűen cipőtalpon alponse. A levegő, amit van, azon lehet változtatni, nem csak környezetvédelmi szempontból. Tegnap az általam sokszor kritizált klubrádióban Bolgár György beszélgetett. Holik István, itt van előttem a Fidesz.hu. Felháborítónak tartjuk a Momentum Soros Györgyöt és a Soros Hálózatot Védő Akciótervét. Ez nem más, mint a Momentum Mozgalom Soros Györgyöt és Soros Hálózatot Védő Akcióterve jelentette ki sajtótájékoztatón Holik István annak kapcsán, hogy a Kúria döntött a Momentum Mozgalom újabb népszavazási kezdeményezéséről. Polgár György azt kérdezte tegnap délután a 2017. november 9-e csütörtökön, ez egy hetedikei hír, 8-án kérdezte, hogy milyen akciótervről van szó. És aztán így, így újabb, meg újabb kérdés. Hűen követte mindazt, ami a Fidesz.hu-n olvasható. Ami engem meglepett, és ez egy formai dolog, az az, hogy érdemben vitatkozott Hollik István bolgárgyörgyel, de formailag valahogy nem találta helyét, mert mint kiderült, bár ez Expressis verbis így nem lett kimondva, hogy maga a szöveg, ami a fidespont n megjelent, nem hülyen tükrözi mindazt, amit ő elmondott. Annyira nem, hogy ez egy nagyjából negyed órás beszélgetés volt, ahol hihetetlen lavírozási képességéről tett tanúbizonyságot Hollik István, és már-már a végén meggyőzött arról, amit az elején még nem is tudott. Hogy ő nem mondott olyat, hogy akcióterv. És hogy ízzi, meg ízé. Még egyszer, Soros György nem lett szentember, a mondandó lényege nem változott. De amikor pontról pontra végigment ezen szövegen, amit még nem fog most felolvasni bolgár György, akkor hol István? Ha zavarban nem is jött, de azzal szembesült, hogy egy olyan szöveggel szembesítik, több szembesítés nem lesz, amely ebben a formában nem emlékszik. Na most hogy minden kormányzatnak van propagandagépezete, én ezt teljesen természetesnek tartom. Ez normális. A hétköznapi életben saját magunk is permanensen folytatunk saját magunk mellett propagandát, akkor is, ha támadnak, akkor is, ha nem. Ez az önfenntartásunk, a saját megjelenítésünknek a része. De tessék mondani, milyen az, amikor a tőlünk független propaganda propagandagépezet tőlünk eltartva, előre-hátra oldalra, de tőlünk független olyasmit ad a szánkba, amire mi nem emlékszünk, ráadásul elfelejt bennünket erről tájékoztatni. Így aztán azzal szembesülünk, hogy jön egy bolgárgyörgy, aki olyan kérdéseket tesz föl, és arra hivatkozik, aminek szent és érthetetlen a saját párcsaládunkra, a saját párcsaládunk által üzemeltetett hollapra, és hát el kell tennie némi időnek, mire Holdik István magához tér, mert hát még képes lenne megcáfolni azt, ami a Fidesz.hu-n van, nem érdemben, de formailag mindenféleképpen, és hát ha formailag szembe megy vele, akkor előbb-utóbb érdemben is szembe fog vele menni, és akkor Jézus Mária mi fog történni. Pedig csak egy akciót erről volt szó, ezt a szót használta a bolgár gyöngy, de ezt olvasta. És akkor azt mondta hollik István, bizisten, én nem fogyasztok kábítószer, tegnap este ittam, nem, délelőtt ittam egy sört, akkor aludtam, este szerintem nem is ittam semmit. Amikor hallottam, akkor tíz órája voltam a négy deci ami négy és százalékos volt. Autóba sem ültem. Csak egy tisztázó. Egészen elképesztő volt. Tudom, hogy nevetséges, amit mondok. De amikor apám meghalt nem sokkal előtte beszélgettünk, valahogy már szóba került, fájt a torkom, és arról szólt, hogy fagylaltot tennék, és akkor az apám minden átmenet nélkül közölte velem, hogy nyugodtan eltek fagylaltot, és mondtam neki, hogy hát egész gyerekkorom azzal, tehát, hogy ha fáj a torkom, akkor nem elhetek és mondta, hogy hát, oké. Okay. És akkor a műsor 14 éven aluljáknak nem való, és ugye azt mondtam, hogy időnként indokolta használók szavakat, szóval úgy eszembe jutott, hogy az Isten azt mondja a nyúlnak 14 éves korában, egy nyúl 14 éves korában az már aggastján, hogy nem kell neki egyfolytában ennie, mert nem is nőnek a fogai. És akkor azt mondja a nyúl, hogy bassza, meg miért mosszoltál? Tehát, hogy ott volt ennap Hollik István, és hogy azt élhette meg, hogy gyerekeket, mi nem szóltatok arról, hogy én ezt mondtam. Hát ha ezt írjátok, akkor erre fogok emlékezni. És felejtsék el Soros Györgyet, és mindent felejtsenek el. Csak ezt az egy dolgot lássák, meg legyen ez bármivel kapcsolatos. Hogyan lehet erősebb egy propaganda gépezet annál, mint akit megjelenít? Hogyan léphet túl a rendszer a saját tagjain? Nem mondom, hogy félelmetes, mert tegnap nevetséges volt. Én valójában Hollik István megsajnáltam, hogy hol van az ő személyes szabadsága abban, hogy egyszer csak azt mondja, hogy ne haragudjon a szerkesztő hogy én elolvasom azt a ciket, és aztán, aztán hívjon vissza. Vagy akkor, és akkor még gyorsan telefonál, és egy gyerekek a videsz.hu-t, mert én értem nem mondtam. De nem volt ennyi lélek a Holik Istvánnak. Nem sajnáltam meg, nem volt sajnálatra méltó, és amikor utána rágorodtak a hallgatók, azt már nem követtem ezzel az elannal. De hogy pontról-pontra ment, mondatról-mondatra a és egyszer csak azzal szembesült Holik István, Jézus Márját, én biztos ezt mondtam, ha ezt írták. Mondják meg nekem, mindkét oldalon, Budán és Pesten, mert egyébként nincsenek oldalak. Tehát e tekintetben, amiről most beszélek, van az emberi hülyeség, és van a nem emberi hülyeség. Mi értelme van? Tényleg, mondják meg. És ha nem tudják megmondani, azt mondta, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Akkor, ha megtehetik, ne ilyenek ilyen világban. Értik, holig Istvának nem kell kilépni a Fideszből. Elég, ha azt mondja, hogy elnézést, visszahívom. Elolvasom a cikket. És akkor azt mondja, hogy néz, én a következőket mondtam, ez érdemben erről szól, amit itt a szájomba adtak, ez nem ez, ez alapján tényleg félreérthető lenne, vagy más irányba visz, de nem ez történt. Természetesen előfordulhat olyan, hogy leírják és elmondja. Ennek is lehetünk tanulni. És akkor saját magából hülyét csinál, mert nem a saját gondolatait mondja. Minimálisan se. De barátaim, ne hagyjátok magatokat. Nem a Fidesz által, senki által. 7 óra 13 perc van 0614890999 és 0630 ezt a nap azzal szembesültem Bakáccsal, hogy az Zugló tv lehet, hogy összesen tíznél többen nem is néznek bennünket, és akkor előjött a Bakás Ninévé, Ninévével, és akkor előadott nekem egy történetet, amiben teljesen lenyűgözött. Egyáltalán Bakás az elmúlt időben teljesen lenyűgöző. Jut eszembe hétfőn 13-án. Az 13-a akkor hétfőn este 7-kor, tehát nem fél 8-kor, 7-kor. Nagyon messzire jött ember az Akvárium Klub volt bárjában, lokájában, Bakáccsal Filipovval, önökkel és velem. Én, aki valószínűleg 35-9-kor ezt majd nézzék el nekem, még nem tudom, mi lesz a téma, vannak versengő témek. Tehát a bakács előjön ezzel a bibliai példával, és akkor az ember rájön arra, hogy hát oké, okay, akkor hét ember is. Hét embernek is csinálunk tévéműsort. Ezt miért mondom? Szerintem a legjobb adás készült tegnap, az első óra és a második óra, és az első órát azt ma láthatják majd, a második óra az meg élőben lement, látta, ki láttam. És ugye alapvetően zuglói témákkal foglalkozunk vagy szeretne foglalkozni, mégis csak a zugló tévé. Most senki nem telefonál, hogy most azért nem telefonálnak, mert nem hallgatnak, vagy nincs mihez hozzászólni, vagy nincs vonal. Van. Elmondom, hogy mivel kapcsolatban kértem az emberek véleményét. Szexai Péterről én sok mindent mondhatnék ilyen klubrádiós módon, hogy mondjak valami negatívomat is, ilyen, ilyen, de nem mondok. Székszerű Féterrel nem vagyunk jó viszonyban, sajtóhelyrigazítási pert nyert velem szemben, jogilag valószínűleg ezek szerint igaza volt, valószínűleg törölve. Egyéb irányú tevékenységét nem áll módonban tiszteletben tartani, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. Tegnap, november 8-án szerdán megjelent vele egy interjú a Magyar Időkben, felolvasom vagy részét. És utána arra kérem önöket, hogy nyilvánuljanak meg. December 4-én kezdje meg a működését az egykori NapTV épületében a megújuló Echo Televízió, amely továbbra is markáns jobboldali médiumként határozza meg magát, jelentette ki a magyar időknek adott interjúban a csatorna vezérigazgatóhelyettese Szikszai Péter. A szerző Borsodi Attila. Mint azt önök is tudják, én nem csak a Zugló Tévében dolgoztam, hanem dolgoztam a magyar televízióban, sőt, dolgoztam az ATV-ben, sőt, alapító tagja voltam az Echo Televíziónak is, így ha tetszik, akár érintett is lehetek. Kérdés. A megújuló EHTV a gyárfásféle naptévé épületében kezdi meg a működését december 4-én. December 4-én, tegnap november 8-a volt. Ezt a médiumot a Fidesz évekig bolykottálta. Nem furcsa érzés, hogy egy a jobboldali médium ott működik majd, ahol egykor Acél Endre vagy Forró Tamás a konzervatív politikusokat? Szigszaj Péter. Nem. Nem furcsa. Az ingatlant az Echo TV cég megvásárolta, inkább elég tétel ez, és a média rendszerváltás befejezése. Tervezzük, hogy a Pesti újságírói ünnepélyesen vedik majd le a Nap TV emblémáját az egyik épület homlokzatáról. Kérdés. Ezek szerint határozott hangvételben gondolkodnak. Csak úgy gondolják át. Nagyon halkan tanítom önöket. Tervezzük, hogy a Pesti srácok újságírói ünnepélyesen verik majd le a Naptévé emlémáját az egyik épület homlokzatáról, hogy ezt egyébként felveszik-e, leadják, erről nincsen szódák nyilvánvalóan. Igen, majd jön a kérdés, ha ez kérdés, hiszen nincs a végén kérdőjel, ezek szerint határozott hangvételben gondolkodnak. Tehát a kalapáccsal való leverés így kerül egy hangvétel mellé, amelyre a válasz, igen, egy markáns jobboldali televíziót hoztunk létre, ha most viccelődni akarnék, akkor naponta le kéne akkor verni valamit, hogy akkor eleget tudjanak tenni annak a szellemnek, amit itt megfogalmaztak, hogy amit kijött a palacból, és amit én visszadugnék egyébként. Sok mindent megérdemel Acél Endre, Forró Tamás és Gyárfás Tamás és az ő által a tulajdonott épületek, de hogy az legyen a média rendszerváltásnak a vége, hogy levelik ezt az izét, vagyis van ez szövegben, azt mondja, igen, inkább elégtételezés a média rendszerváltás befejezése. 7 óra, 17 perc van. Örülnék, ha nem tennének a szájkra alakatot. 061489 099 és 06 30 Ha önök azt tapasztalták, hogy bármilyen hangulatkert és bármilyen habverés volt az én elmúlt szövegemben, akkor legyenek szívesek figyelmeztetni, mert akkor elnézést fogok kérni. 061-489-0999 és 06 30 talán tizen nézték a ZulóTV-ben a két csaposokat, itt talán vagyunk huszon, akkor számíthatok arra, hogy most haton betelefonálnak, ugye? De gyorsan, izibe. Nem azt mondtam, hogy értsenek egyet velem, de ne hozzanak már abban a kínos helyzetbe, hogy a nem telefonálásukkal azt a látszatot keltik, mint hogy ez egyáltalán nem lenne egy érdekes, kérdés, beleért, vagy egyetértenek vele, beleért, hogy nem. 061 489, 0999 és 0630 1161 föl is hívom a számot, na, hogy véletlenül kiderüljön, hogy nem működik. Az az egyetlen magyarázat, hogy most nem csöng a telefon. Figyelj, de ez eddig csörgött. Most már csörgés nincsen. Tehát ez a csörgőhang, ami öt tőled jött, az megszűnt. Eddig lehetett hallani a csörgést. Ja, uh... Nem baj. Jó. vissza? Nem. De kérem vissza, az jó volt, mi legalább hallottam, és engem nem zavart. Jó, hát akkor kiderült, hogy ezt a műsort tizen se hallgatják. Ennyi. Piszkomia, piszkomia, piszkomia, piszkomia, piszkomia, piszkomia, piszkomia. Önök, akik tudnak össze-vissza indulatosak lenni elsimó László kapcsán, hogy nem állnak ki a Naptévé felirata mellett, hogy azt le lehet onnan venni. Nem kell azt onnan leverni. Mint hogy a Népszabadság feliratát se kellett volna együtt elvinni talán a terrorházába. Jó reggelt kívánok! Tárnap azt mondtam a Bakásnak, hogy bebizonyítom azt, hogy ami tényleg a Zugló tévében nem sikerült, az majd így sikerülni fog. Hát sikerült kudarcot kudarcra halmoznom. Tessék. Jóraget kívánok megvédli, a hallgatók. Ne, elvédli. nekem ne védje meg a, mundér, a senki, nev, tehát telefonálját, itt mundért ne védjenek, jó? Bírják, a, bizzák a patyolatra. Jóraget. Jó reggelt, Horváth Péter! Hát nézd, én kikérem magamnak ezt a fixei beszédet, mert én 89. augustus 19-e óta minden reggel a Naptévére ébredtem, és azt néztem, úgyhogy szégyelje magát. Még nem, nem verték így. le, még meg lehetne akadályozni. Még elvihetik a Naptévének ezt a logóját a terrorházába a szabadság mellé. még lehet csinálni egy RTL klubos 21. századot, ahol kiderült, hogy partizán volt az LGT zenekar. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az ATV az elköltözött abból az ingatlanból, és azt úgy úgy ö, szofálni, hogy, hogy ez egy forradalmi győzelem, nem értem. Bolzalmas! <Szorítás> tervezzük, hogy a pestis rácok újságírói ünnepélyesen verik majd le a naptévi emblémáját az egyik épület homlokzatáról. Jó reggöl. Jó legyen kívánok figyelő. Hát az, hogy erőszakosan leverik a, a nap az, az, az nagyon -nagyon nem, nem tess, nem a az nagyon-nagyon nem tetszik. Az, hogy megvették, hát megvették és beköltöznek de az erőszak, az nagyon nem jó. Ezt én azon semmi kivetni valót nem találok abban egyébként. Tudják mit? Szixai Péter és barátai a Pesti srácok ott azt leverik a magán Magánemberként. Nem jelentik be, nem ünnepélyesen. Leverik. A szimbolikus teret átnevezik. Nem lesz Lukás György tér. Más lesz a neve. De ahhoz nem kell a Lukás György szobrát a földbe taposni, ünnepélyesen leverni honnan. És szeretném önöket arra emlékeztetni, vagy elmondani, hogy senki nem telefonál. El László 35 millió forint és hogy nem arról beszélgetek vele, az akkor, amikor megnyílt a szabad betelefonálás lehetősége jobban foglalkoztatta önöket, mint az, amiről beszélgettünk, a hatalommal visszaélésnek a szexuális abuzálásban való kifejeződése kapcsán. Higgyék el, előbb-utóbb nem lesznek különba a És nincs ezzel semmi probléma, mindannyian bekoszolódunk abból adódóan, hogy reggel fölkelünk és kimegyünk a szabadba, Porosak leszünk. De valamit magára adó ember takarít, és naponta egyszer van, aki többször mosakszik. Mentálisan itt most ezt úgy lehet megvalósítani, hogy betelefonálnak. 061 489 099 és 063677161. Nem tudják elmulasztani. Ha elmulasztják, koszosak maradnak. Büdösek, azzal azonosak, ami ellen tiltakoznak. Like you I'm we're a Tegnap 10 percig hallgattam a műsorom elején, aztán elmeséltem a történetet. Minden nap megcselekedni, ez módszerén nem válhat. Az igény bennem ott van, van a hallgatásban valami feszültséget teremtő, de... Csak a bakásra gondolok, hogy fontos az, hogy hete hallgatnak, és ne azzal törődjek, hogy a hétből hány telefonálva... A ha tudtak ma reggel nekem negatív meglepetést szerezni, akkor sikerült. Mondanám, hogy gratulálok, de nincs piac. Azt mondom, hogy elvették a kedvemet az egész mai naptól, de ha például azt mondtam volna valakinek, aki az üzletfelem, hogy Hallgassa meg a már reggeli műsort, és akkor tapasztalni fogja, hogy milyen sokan betelefonálnak, érdemes ebbe a rádióba és ebbe a rádioműsorba pénzt önteni, vagy áldozni. Hát azt mondaná, hogy János Kárm, amit te mondtál, azzal többé-kevésbé egyetértek, de figyelj, senki nem telefonál be. Ilyen kevesen hallgatják? És akkor elmondhatom neki Bakás volt meg Ninivét, de nem tudom, hogy Ninive milyen mértékben hat a kereskedelemre. Nagy szerencs, hogy ilyet ma reggel senkinek sem mondtam, hogy hallgasson be a mai rádióműsorban. Nem úgy, mint tegnap, de engedjék meg, hogy szomorúságomban egy kicsit hallgassak. Hallgassak, hogy én, aki a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban, aztán később az Echo Televízióban, az ATV-ben is nevelkedtem, o, azt amit ennek a múltnak a meggyalázásával kapcsolatban a mai magyar idők érezőnöket ilyen mértékben nem foglalkoztatja. Gyászolom egy kicsit magamat, az ATV-t, az ehtv t azt a gulyást, aki még odahívott. Egy perces néma csönd annak, amit majd később onnan levernek, és amit ezek szerint önök itt most szóban nem védtek meg. Ennyi volt egy perc. 061 és 06 36 7 és nyolc órakor van beszélgető partnerem. Talán fél 9 után is telefonálok még egyet. 7 óra 40-ig zene szól és szüveg akkor hajonnak telefonálnak Jó reggelt kívánok ma 2017 november 9-e csütörtök van a pontos idő fél nyac 061 489 099 és 06 30 677 És miközben ennek semmi jelentősége nincs arra gondolok, hogy Szigszai Péter most engem hallgat, és azt mondja meg János, látod? Nekem van igazom Szégyen, amit a Deo csinál, de hát mit, mit, mit vár? Én, hogy mondjam, engem speciál, abszolút nem ért meglepetés. Ez egy ilyen primitív, sötét banda. Tudja, azért ér meglepetésként, mert amikor az Elsimonnal beszélgettem, de felejtjük el, azért ér meglepetésként, mert amikor én azt írom Kubatov Gábornak, hogy jobb lenne, hogyha a mostani szombati vagy vasárnapi fordul előtt megszólalna nálam, vagy bárhol mert azt gondolom, hogy azok adatok alapján, amelyek azon mérkőzésről kiderültek, amely szombaton volt, és amit a fegyelmi bizottság meg tudott büntetni három millió forintra és néhány bezárásra, az ma ennyi, holnap pedig más fognak ugyanígy megverni, csak azért, mert valakinek elfoglalta a helyét, aki azt gondolta most, hogy visszaveszi a helyét, hogy ezt megteheti, tudja, meg kell védeni a népszabadság feliratát, amit nem védett meg senki, és meg kell védeni a hangban legalábbis a szellemét. És ha azt kérdezik tőlem, hogy ezt miért kell megtenni, akkor azt tudom ennek mondani, hogy ezt nem tudom, ez egy belső parancs, akinek ilyen belső parancsa nincs, és ilyen belső parancsok önöknek nincs, ne telefonáljanak. Csak egész egyszerűen azt látom, nem először az életemben, állok fenn az árbóckosárban, kiabálom jéghegy, jéghegy, és senki nem törődik vele. Oké, okay, rendben van. Csak könyörgöm, magam. Tehát eszembe jut Olaszország és Norvégia. Ahova én már nem fogok elmenni élni hogy kurvára nincs kedvem önökkel együtt tartózkodni itt most ebben a légtérben, az tuti. Harmadikán, hétfőn, 7 hét órakor nagyon messzére ember az Akvárium Klub volt lokájában, bakácsa Filippovval, önökkel és velem. Belépés díjtalom. A műsor, mint tudják, 14 éven oliaknak, itt nem való, de eljöhetnek 14 éven aluljak is. Telefonszámom 061 4890 és 06 Tudják, mondanám azt, hogy Régen ekkor ekkora luftot, ezt apám használta ezt a kifejezést. Azt is mondta, hogy valaki ekkora öngolt lőjön, de hogyha én ma ekkora öngolt lőttem, akkor nekem ezt a mondatot jobb nem befejezni. Ha önök avval egyetértenek, hogy a nap tévébe való beköltözés... A rendszerváltás, a média rendszerváltás befejezése... Bob Malach fújja és Jasper van zongorázik. A Ferencváros-Debrecen szombati meccsének szünetében kb. 50-en vettek részt egy verekedésben, ahol kiéselés is történt. Két ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Évek óta nem volt hasonlóan súlyos eset futballstadionban. Az FTC mégis elég simán megbúzta a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága, csak, csak a kapu mögötti szektorokat záratta be három meccsre. Zárt kapus meccset nem rendelt el. Az elmúlt években az MLS nagyon kevésszer alkalmazott zárkapus vagy szektorbezárásos büntetés. Néztük, mit kellett ahhoz a szurkulóknak tenniük, hogy teljes vagy részleges lezárással sújtsanak egy csapatot. Az MLS az utóbbi években elég bátran osztogatta a több százezeres és milliós büntetéseket az nb 1 meccsek után a szurkulók elfogadhatatlan viselkedése miatt. Határozott szándéka volt a Csányi Sándor vezette szövetségnek, hogy a stadionokban családbarát viszonyok legyenek. A pénzbüntetések évekig elég magasak voltak, de tudomásom szerint 2000 óta csak egyetlen olyan klub volt, amelyeket zárkapus meccsre el sem kell nagyon visszamenni az időben. A visszaesőnek számító Újpestet bő egy hete büntették meg mindjárt két zárt kapus meccset, mert a szurkolók szitták a videót és uhogtak is, ha az ellenfél valamelyik fekete játékoságért labdába. Biztos elég kemény szezonja van az Újpestnek, mindjárt az EB egy ideig rajtjánál felfüggesztett stadionbezárás kapott, a paksoli játszott mecsőket a náci szövegek és karlendítés mellett. A szurkolók több mint 250-szer kihálták be edik kifejezéseket. Az Újpest a következő héten már nem felfüggesztetett kapott a Ferencváros elleni hozai mecsikön, Rendezési hiányosságok, pirotechnikai eszközök alkalmazása, húhogás és cigányozás miatt a 600 ezeres pénzlíviság mellett egy zárkapus meccset is elrendelt az MLS. Egy hónap sem telt el, az Újpest már is megkapta a következő zárkapus büntetést, ekkor már visszaesőnek számítottak klub szurkolói, akik ugyanezt tették, mint korábban, szitták a honvédőt, a bírót, húhogtak és… dobáltak. Az MLSZ -e zárt kapuk kiszabásánál többször is az UEFA gyakorlatra javatkozott, amely keményen megtorolja a rasszista megnyilvánulásokat. A lező szezonban a Diós szektor szektorbezárásra kötelezték, mert a szurkolók folyamatosan beszóltak az alapvető játékvezetőnek Kulcsár Katalinnak. És itt tovább, és itt tovább. Aztán volt egy szavazás ebben a cikkben, amelyet Fehér János... Írta az indexen, ez jelent meg, milyen büntetés szabott volna ki ön a fradira. Késelés a stadionban minimum két zárt kapus meccs járt volna, a mostani ítélet is súlyos, a pénzbüntetés is elég lett volna. A szektorbezárás három meccsre elég súlyos büntetés, ez a harmadik ajánlat. Egy zárt kapus meccset el kellett volna rendelni, ez volt a negyedik. A szavazatok nem stimmelnek, mert én kétszer szavaztam. Mindenesetre az index olvasói, ha nem is nagyobb, tehát azért volt ennél nagyobb részvétel járó szavazás nagyjából 6000 írhattak. 4031-en a minimum két zárt kapus ajánlották, második lett a mostani ítélet súlyos, a pénzbüntetés is elég lett volna, a harmadik a szektorbezárás három meccsre elég súlyos büntetés, míg a negyedik egy zárt kapus meccset el kellett volna rendelni, ez 381. Én a magam részéről, tehát a 4031-ből 4030-en, mert én kétszer szavaztam. Örültem, hogy a többség igazságérzetével találkozott az enyém, és miután az ég a világán senki tegnap nem jelentkezett se sportújságíró, sem pedig labdarúgáshoz értő más szakember. Engedjék meg, hogy beérjen Fehér Jánossal, de ez minimálisan se a redukálása az ő személyének. A következő beszélgetés nem annak a bizonyítéka, hogy túltettem magamat azon, ami a műsor első hárményed órájában történt. lát János. Lehet? Lehet? Mondom, Fiala János vagyok. Lehet? Azért késtem öt percet, mert teljesen kihoztak a sodromból a hallgatóim. Ez a műsor, az én műsorom, azt csinálok vele, amit akarok. Olyan vagyok kicsit, mint a Nagyítás levű, Nagyitás filmben, amikor a Pali megküzd a gitárért, amit kidob a koncerten a gitáros ö, tömegverekedésben megszerzi, aztán kimegy az utcára és bedobja a kukába, mert ő azt is megengedheti. Nem mérvadó, hogy hányan telefonálnak be egy-egy kérdésnél, de sokszor előfordul, hogy az ember a, az, hogy az, az igazság tudatával, a gondolataival jó helyen jár-e, azt, azt néha nem árt, hogyha megerősítik kívülről is. És amivel kapcsolatban én ma az emberek véleményét kértem egy dologban, és ez már másodszor tettem, mert tegnap egy televízió műsorban tettem, de annak nagyon kicsi volt a nézettsége, és hát nem tudtam más mondani, mint hogy akkor biztos az én hallgatottságom is nagyon alacsony. Tehát a Szikszai Péterrel, az EHTV vezérigazgató helyettesével jelent meg egy interjú a magyar időkben, ahol egyebek közt azt mondta, hogy a kérdésre beszélt nem furcsa az ingatlant az Ehotévét tulajdoló cég megvásárolta, inkább elégtétel. A kérdés így hangzik a megújuló EHTV a gyárfásféle naptévé épületében meg a működését. December 4-én ezt a médiumot a Fidesz kik bolykott, tehát nem furcsa érzés, hogy a jobboldali médium, ott működik majd, hol ekkor acélendre, vagy Forrótamás alázta a konzervatív politikusokat, a válasz, nem furcsa az ingatlant az Ehotévét tulajdonó cég megvásárolta, inkább elégtételezés a média rendszerváltás befejezése. Tervezzük, hogy a pestis srácok újságírói majd le a NapTV emblémáját az egyik épület homlokzatáról. Az egyik barátom a dolgozott. Nem tudom neked elmesélni, hogy milyen érzés volt számára az, amikor jóval később leszerelték a Népszabadság feliratot, és én nem jártam azóta a terrorházával, de állítólag elvitték oda. Én dolgoztam az EHO televízióban, én annak alapító munkatársa voltam, én dolgoztam az ATV-ben, nem voltam alapító munkatárs, és most éppen a civil rádióban készítek műsort, ha tetszik, bennem egyesül az egész média, és habár azt gondolom, hogy Gyárfás Tamásért nem kell lelkesedni, hogy a média rendszerváltás befejező aktus az legyen, hogy a pesti leverik eh, onnan azt a feliratot, az mélységesen kihozott a sodromból. Kértem a hallgatókat, hogy mondják el a véleményüket. Nem arra kértem őket, hogy, hogy, hogy egyetértsenek értsenek velem, hanem, hogy mondják el a véleményüket, és hát gyakorlatilag nem telefonált senki. Azt a négy embert, akit betelefonált, azt nem akarom eh, természetesen nullának tekinteni. És ez annyiban függ össze a veled folytatott beszélgetése, hogy igen, mélységesen kihozott a sodromból az hogy azon kívül, hogy nem lehetett tudni normálisan, bár a 24.hu viszonylag hosszan írt róla, hogy milyen megállapodás született a B középpel, hogy visszatérhetett a stadionba, de hogy ez milyen módon, hogyan született, mi volt ennek a metódusa, voltak-e benne szakciók, milyen, egyáltalán miért jött létre ehhez Kovatov Gábornak az októberi sajtótájékoztatója önmagában kevés, szombaton megtörtént a nagy esemény, amire már talán hetekkel ezelőtt elfogytam el a jegyek, és hogy pirotechnika milyen mértékben volt, hát én utoljára a Pécs utolsó mérkőzésen, de lehet, hogy más fradi meccsen tapasztaltam ilyet, arra lehet mondani, hogy az ilyen aréna hangulat, de ami a és történetet illeti, illetőleg annak a Kibogozható és kibogozhatatlan szálait, amivel kapcsolatban maga az FTC még csak azt se mondta, hogy sajnálja azt a szurkolóját, vagy, vagy, vagy gyászát fejezi ki, nem halt meg. Ugye ma a kedvese, vagy ten a kedveset tett közzé a Facebookon egy hosszabb szöveget, majd az MLS Fegyelmi bizottság hozott egy döntést, és ezt követően, hogy az index rendszeresen foglalkozott ezzel a témával. Te pedig írtál egy cikket, egy késelés nem elég indok a stadion bezárásra és van egy szavazás is, amit én meghamisítottam, meg kétszer szavaztam, de ugye az jött létre, amit már felolvastam a hallgatóimnak, hogy minimum két zárt kapusmes járt volna, ugye négy ajánlat volt. És miután meglehetősen sokat beszéltem, és itt abba is fogom hagyni, csak szerettem volna elmondani a késésem okát, meg az hogy igen, felindult vagyok. Tehát én nagyon biztos vagyok magamban, de amikor ennyire nem igazolnak vissza a hallgatóim, akkor ha nem is elbizonytalodom, de valamilyen módon van valamiféle. Tehát, mint amikor egy piros lámpa megjelenik a műszerfalon, hogy valami nem stimmel. Mert mindenféleképpen a nem stimmelés állapota fennáll. Azt kérdezem tőled, hogy például az a 6000 szavazat, körülbelül 6000 vagy valamivel több talán, ami befutott, az ennyi idő alatt soknak tekinthető, vagy kevésnek, vagy ha hat érkezett volna be neked, az is elég lett volna. Teljesen elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. Semmi gond. Ö... Érthető voltam? Igen, igen. Tudtalak követni. Azt mondom, tehát annyira nem sok ez a hat szavazat, de én azt is érzenek, hogy az, az olvasók is már elfáradtak ebben a témában, tehát azért tényleg minden nap van egy ö, némi újdonság, amit meg lehet tudni az ügyről. És de én azt gondolom, hogy az a... csak növeli a kedét, nem pedig csökkenti. Ö, azt nem tudom, de szerintem azért én azt gondolom, hogy az első indulatok mindenkiben a meccs utáni napon, vagy a meccs napján voltak, és ezek némileg már elültek. Tehát, tehát lehet, hogyha rögtön a meccs után megkérdezed az olvasókat, akkor sokkal nagyobb számban szavaznak az első, első indulatok kapcsán. Jó, hát az Index is a fegyelmi bizottság döntését. Hát meg kellett várni, mert az mindenki kíváncsi az elmúlt, hát meggyából tíz évben. De ahhoz képest a döntés nem, nem, nem, nem kérjéből. Hogy nem elég bátor szerintem, de nem biztos, hogy ezt nekem kell eldönteni. Jól beszélsz, mert maga az írás, ami a te írásod, abban hangulatkeltő elemek nincsenek olyan nagy szemben. Hát nem tehát, ar arra próbáltunk rámutatni tényleg a felelhető fegyelmi hatázatok alapján, hogy, hogy egyáltalán mi, mi, mi az, amiért lehet adni bezárást, vagy akár bezárást. Hát, hogy, tehát ezeket, ha egymás mellé teszik a, az olvasók, akkor mondjuk akár az alapján is tudnak tájékozódni, hogy akkor ez most mégis micsoda. Hát, hogy nem célunk hergelni senkit. Neked hát, személyesen ez, van a -e viszonyulásod az MLSZ döntéséhez? Hát nyilván nekem is van. mondjuk. Tehát saját mondom, hogy tehát ez olyan, tehát én is egy legalább egy zárt kapus meccset ö, ö, meg kiszabtam volna de hát nem tényleg egy ilyen, akár csak emelesz felül egy, egyfajta erődemonstráció, hogy igen, megbizonyítjuk, hogy ez azért nem lehet nem a stadionokba. Nyilván azért elég különleges helyzet volt ez, hogy kit és miért késeltek meg, tehát azért nem gondolom azt, hogy engem is vagy egy bármilyen mezői furkolót hasonló atrocitás érne, de azért jelzi, hogy a sokszor hivatkozott rendezői hiányosságok, az, az itt a jelen volt, tehát nem, nem védtek meg egy embert, aki legyen bárki, tehát a, a biztonsági szolgálat mondott, tehát hogy legalább ezt kellett volna. Hát a biztonsági jeltenni, szolgálat hogy... is csődöt mondott, és hát ugye, az a videó, amit közzét talán a magyar nemzetben, abban ugye azt lehetett látni, hogy a jó érzés is többé-kevésbé csődött mondott, mert ott abban a 40 másodpercben nem nagyon lehet tapasztalni azt, hogy bárki ennek a palinak a védelmérekkel, aki lehet, hogy egy utolsó semmire kell de hogyha ott végül 40 vagy ki tudja, hány másodperc után nem avatkoznak közben, abban ember halál lett volna. Igen, és azt láttam, hogy hát néhány Biztonság is látszik is a háttérben, és moztanatlanok, és meg sem próbálnak segíteni az embernek. És ö, érdekes, hogy nem, tehát hétfőn már jött a csapattal egy biztonság közlemény, hogy és a biztonsági szolgálattól, hogy mindenkinek, tehát a rendőrségnek segítenek, rengeteg felvétel van, mindenkit elkapnak, csak egy kicsit furcsa volt, hogy elkésett ez a nagyon nagy aktivitás és segíteni akarás, tehát, hogyha, tehát a fradi stadion most Magyarországon, ahol a legtöbb rendelkezésre áll az azonosításra, illetve gondolom, szerintem is videó megfigyelés is működik, tehát tényleg pillanatok alatt be lehetett volna avatkozni, ha akarnak, és azért tényleg a 24.hu-n készült interjúkból a visszatérő vezérszurkoló úgy azért üzent, hogy hogy el kell dönteni, hogy ki a szukó, tehát lehetett számítani erre, hogy itt nem kártyapartint döntik el, hogy ki lesz a Igen, igen, ez a nem, vezér. igen tehát, hogy mondjam, ha ez a stadionon kívül történik, mint ahogy megszoktak mérkőzni áltlag az ultrák, én nem vagyok ultra. Uh, és az indulat, az sok, az mindig a, a megismerést követi. Vagy indulat akkor szokott benne, amikor nem hagyják, hogy megismerjek valamit. Ebben az esetben mind a kettőben nem van. De az, hogy egy, egy ilyen köztéren legyen, mint amilyen a stadion, Idézném neked az utábaráti kör, wintermont Zsolt Facebook oldaláról. Idézem, az Utebaráti kör közleménye az MLS Ferencvárosi Tornaklubot büntető fegyelmi határozatával kapcsolatban. Az Ute Baráti kör azonosul azzal, azon, hogy a szurkoló, egy részének megbotránkoztató viselkedésért, jogellenes magatartásáért nem lehet a teljes szurkolói tábor büntetni, ezért a szektor bezárás, mint eszközt arányosnak ítéli meg. Nem tud azonban azonosulni azzal a kettős mércivel, mely az egyik csapat a táborának egy részének megbotránkoztató viselkedését, jogellenes magatartásait a teljes szurkolói tábor büntetik, még egy másik a szurkótábor esetében egyéb iránt helyesen arányos és nem a teljes szurkolótából büntető intézkedést alkalmaznak. Az utelbaráti kör visszautasítja a kollektív büntetés, elutasít mindenféle kettős mércét és hátrányos megkülönböztetés, és ígyben felkér a magyar labdarúgó Szövetség szövetségfegyelmi hogy minden szurkolótábor fegyelmi egyenlő egyenl mércével mérje, így az utelbaráti kör, a és Zsol pedig személyesen annyi térmérségesen egyetértek legyen már végre a vége a kettős mércének és a kollektív büntetésnek hozzátéve. Hogy én nem is a kettős mércéről beszélek, hanem arról, hogy, hogy mi történt a Ferencvárosnál, és hogy, ez, hogy, hogy az MLS erre így reagált beleértve, hogy én az MLS elnökeként nem vártam volna be a fegyelmi bizottság döntését, hanem, hanem azonnali eljárást követeltem, vagy nem tudom hány órán belül, mint a magyar labdarúgásért felelős ember, akinek nincs személyes felelősségem az ülőjúton történtekért, de a szó átvitt van. És hadd legyek szomorú a te 6000 szavazód alapján, bár 6000-en telefonáltak volna ide ma. Mélységesen fel vagyok háborodva. Nem ezt a palit védem, bár a ma magam úgy ilyen is. Igen, és akkor el kell tekinteni a, a személyétől a figurának, és most jönnek a Gozlazír a, a, a, a, a, a mert euh, tényleg nem, nem, nem, nem is az ő személye kérdés, hogy ő ezt úgymond megérdemelte vagy sem, hanem az, hogy senki nem tett semmit az érdekében. És igen, azért visszérésztem a Tickem és pár korábbi Barhis meccset. Például a 13-as meccsen a Fradi sokkal aktívabb volt, amikor a vagy Puska Stadionban rendezett meccsen berohantatlan zurkoló akik között tényleg voltak nők és gyerekek is, tehát valószínűleg nyilván nem balhézni akartak egyszerűen csak örömködni. És akkor ők a rendőrséggel együtt azonnal nyomába eredtek ezeknek a nagyon veszélyes embereknek is fényképes, ilyen körözésszerű dologgal. De ahhoz képest én is most sokkal elkészetnek kérdezem a Flazinak, illetve a Biztonsági szolgálatnak is a reakcióját, és hát igen, valószínűleg az MLSZ is kommunikálható volna, hogy, hogy tényleg ez, ez azért több, több a soknál, hogy de De majd majd az a rá. megdöbbenés, amit az egész Jelenet okoz. tehát aki azt megnézi, azért, azért nem tud, hogy tud, nem, nem tud napirendre térni fölötte. Nekem volt egy hallgatóm, aki elmondta, hogy ő a gyerekével volt, ott biztonsában van, és legközelebb is biztonságban fogja érezni magát. Én nem, tehát hogy mondjam, én azt érzem, hogy potenciálisan bármikor ott lehetek, és hadd idézzem parócai rillát, aki az alábbiakat írja. Sziasztok és közi azoknak, akik aggódtak értünk. Bonyháért túl fogjuk élni először, és utoljára szeretném elmondani, mint nem Kicsit érintett valójában, mi történt a kamerák, fix, hogy tanúsítani fogják ez az egyetlen igazság, a srácok négyen mentek ki a meccsre, kizárólag szurkolni, a táborvezetők átverték a klubot, mert megígérték, hogy nem lesz bántódásuk a fiúknak, a szemükben nem merték mondani, rájuk fognak menni, hazud, hazudik az összes, előre kitalálták, rávettek több csoportból is embereket, aztán negyvenen rámentek Bonyhára, a többi tíz a barátjára, nála késem volt, de majd ezt lehet látni a felvételeken. Bonyha önvédelemből az életét meg volna, mindenki hazudik, a sajtónak nem áll össze a Kép, hogy át lettek verve, bonyháik ott szurkoltak, aztán, mint egy focilabdát rugdostak a fejüket, nem csak az övé, de majd kider az igazság, ami fájni fog, ugye táborvezetők, ja és igen, itt van nálam jegye, ki fogom tenni a fotóját, csak bosszantásról is nektek is, hogy hazudtok, szégyelje magát minden mocskolódó, osztani ér az igazságot. Ugye ez egy hozzátartozónak a véleménye, én nyilvánvalóan máshol látom ennek a jelentőségét, de nem szeretném elvitatni a hozzátartozónak azt a jogát, hogy azt, tartja, azt tartsa fontosnak, amit ő fontosnak lát de érdemes azért egy kicsit megállni, mert ugye azért mégis a másik fontos kérdés ebben az úgyben, hogy hogyan fennére be egy kés a, a stadionba. Tehát, hogy ez a két legérdekesebb vonulat, hogy mi, miért hagyták a verést, és hogy de a azt az hogy jutott be. Tehát, hogy feltételezhetjük azért valamilyen szinten kellett ehhez a ott lévő biztonságiaknak is az együttműködése, különösen, hogy... Hát nézlek, egy büféből... Tervétel, ja, Tudni kéne, én azt vártam volna el, hogy az FTC tartson tartsa egy sajtótájékoztatót, ahol lehet kérdezni, és ahol azt mondják, hogy nem tudunk még sokat, de azt a keveset is megosztjuk veletek, mert ilyen nem történt Magyarországon az elmúlt időben, és fontosnak tartjuk. És oda elmenjen mind a két szurkolótábornak a vezetése demonstratívan az kifejezve, hogy utálják egymást. De egy palidnak az agyonverése ebben nem fér bele. Vagy nem menjenek el, és mondják azt, hogy belefér. Hát igen, és azért sűrűs ez úgy, hogy már rá, ugye egy két azonos klubért szurkoló tábor vezető ment egymásra, tehát a fradi, úgymond a fradi családon belül volt, ami egyrészt helyes, másrészt még inkább ijesztő és visszataszító, hogy a, úgymond a egy egymásnak is neki mennek. De éppen ezért tényleg a Fadi, mint klub is muszáj lett volna kiállni. Milyen ráadásul, ugye pont most is vissza először a, a tábortagjai, tehát hogy azért. A, a Figyelj, nem ismerjük egymást. Én egy ilyen történet kapcsán annyira fel, tudom, fel tudok háborodni, és minél jobban meg azért kellenek a részletek, hogy belülről remegek, mintha érintetlennék. Nem ezt a palitvéde de természetesen őt is védem, és azt akarom tudni, hogy mi történt, és mindenki, aki útjába áll annak, hogy megtudjam, legyen az a fradi elnöke, vagy bármi mást, azt el tudnám mozdítani, mert azt mondom, hogy minden be lehet vallani, mindenért elnézést lehet kérni, adott esetben vállalni a felelősséget, de egy dolgot nem lehet megtenni. Így hagyni ezt az eseményt, ahogy van. Nagyon. És a sportújságírók részéről pedig, hát, megvettem a tegnapi nemzeti sportot, én komolyan, tehát, én nekem nagyon rövid ideig volt sportműsorom, ami a sportműs újságírók etikáját, illeti át, mondjuk a kálnak kis Attilát, nem számolnám ide át, szóval mi Én nagyon kivajok, bukva öregem. Nagyon. Hát, igen, és ugye a tárműsor, hogy a két tettest már elfogtak, de én azt gondolom, hogy sokkal előbb kellett volna, mond eredményt számozatni és a klub és a szövetség is azért kihet ki volna, hogy állni a közéleményele, azért én egyetértek veled. Hogy... És én most azt látom, hogy ha ott valaki egy rokonszerv tüntetést tartana emellett a fiú mellett, lehet, hogy öten mennének el, vagy öten se. És ez nem annak lenne az igazsága, hogy neked vagy nekem nincs jó érzésünk, hanem nem tudom, minek lenne az igazsága, hogy te mondod, hogy kopik az indulat, nem tudom. Ahogy hát, másoké kopik... A félelem is <gül> dolgozik, tehát... Én nem igazságot akarok tenni, én csak egész egyszerűen tudni akarom. Tehát, ha ide betelefonált volna bárki, aki többet tudott volna erről, mint én, szívesen meghallgattam volna. Köszönöm hát szépen. Aki elmondaná, de hát miért mondanák el. Köszönöm ez szépen a rendelkezésre állást. Írj a 6000. ezer embert. Szia. Nincs Fej... szervusz. Fiala János, lehet? Majd akkor arra kérlek, hogy a beszélgetések végén ne ragd le, hogy csak tudjunk időpontot egyeztetni. Régen nem beszéltünk, és hát az ügyesek, hogy nagyon sok minden történt a Városligetben. György Benedekkel beszélgettek, csak megkeresem a papíjaimat annak érdekében, hogy tényhű lehessek. Azt kérdezem tőled, hogy e, fontossági sorrendet nem feltétlenül tart, és a beszélgetésünk utolsó harmadában megtart a lehetőségét, hogy ezt most egyre gyakrabban alkalmazom, hogy én egy csomó dolgot kérdezek, de egyáltalán biztos, hogy ez egybevág azzal, akivel beszélgetek, és aki annak adott esetben lehet fontos mondandója, és amit én kérdezek, abban nem tudja elmondani azt, amit ő független függetlenül fontosnak tart. Tehát, hogy magának a Városliget Zrt-nek már elmondott korábban, hogy milyen mértékben az Egyetértés szintjén volt joga a parkolási kérdésekbe beleszólni, de ugye Karácsony Gergely jó voltából most úgy tűnik, hogy a fővárosi közgyűlés változtatni fog a parkolásnak a rendjén. Ez még nem hatályosult, hogy ti ebben aktívan részt vettetek-e, vagy csak figyelitek, ami történik? A Városliget Zrt részéről ezt csak figyeljük. Ugyanakkor lehet látni, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy üdvözlendő kezdeményezés, hogyha valaki levonja a konzekvenciát az eddigi gyakorlatból és tapasztalatokból, és megpróbál egy olyan modellt létrehozni, és kialakítani, ami valóban életképes, és valóban a megfelelő élethelyzetekre a megfelelő válaszokat adja. Amikor elkészül Elkészül. Tehát amikor abban a formájában megvalósul a Városliget projekt, meg annyi változásával, hiszen erről is még beszélünk, hogy mi minden változhat még menet közben, akarva akaratlan, ott vajon a mostani autóforgalomnak mekkora része lesz, tehát a tíznek vesszük a mostanit, ha rossz a kérdés, akkor válaszoljuk, hogy meg lehessen válaszolni, mennyi lesz majd két-három-négy év múlva, amikor majd véget ér a projekt? Ugye egy alapvető célkitűzés a Liget projekt kapcsán, hogy a Liget maga az egy zéro emissziós zónává váljon. Tehát tulajdonképpen kiemelni mind a kulturális intézményi, mind pedig a, a közpark jellegét, ez eh, megközelítésében természetesen feltételezi azt, hogyha valaki célzottan a Ligetbe jön, és teljesen mindegy, hogy most a Szépművészeti múzeumról, az állatkertről, Széchenyi fürdőről, vagy éppen eh, egy újonnan létrejövő zeneházáról, vagy magáról a közparkról beszélünk, akkor adott helyzetbe tömegközlekedéssel és vagy autóval érkezik. Azt gondolom, hogy a programalkotás egyik fontos része volt, hogy a liget megközelíthetősége és a ligetben a parkolás biztosított legyen. Pontosan ezért a projekt végére ugye három darab parkolóház, illetve mélygarázs jön létre. A Dózsa-György úton a jelenlegi felvonulási térhelyén egy 800-as mélygarázs. Ennek a kivitelezési munkálatai előrejállthatóan januárban indulnak. A Magyar Innovációháza alatt egy körülbelül 300 fős uh, mélygarázs, a Hermina útfelől megközelítést biztosítja majd, illetve a biodóm mellett meg is kezdődtek az úgynevezett Hermina garázsnak, ami az állatkert és a biodómhoz kapcsolódó parkolás kérdését rendezi, egy 700 fős garázsnak az építése. Ezen kívül, de a Liget projekttel teljesen összefüggésben feladatunk, hogy megteremtsük az M3-as autópálya bevezető szakaszán valahol egy P plusz R, um, parkolónak a létesítését. Természetesen a P pluszer parkolás ez egy kötött kérdéskör, hiszen nem lehet bárhova telepíteni. Nagyon fontos, hogy gyalogos távolságban ö, olyan tömegközlekedési kapcsolatok legyenek, elsősorban kötött pályás tömegközlekedési kapcsolatok, ahol valóban az autót le lehet tenni, és tömegközlekedésre lehet váltani. Ez az előfeltése... Ez mennyiben az, a érté dolg. Ez az ERT feladata, hogy ezt a P++ parkolót megtalálja. De a filozófiában hol illik ez? Ugye a Kóskároly sétány lezárásának az előfeltételei között nemesíti ezt a Városliget építési szabályzata. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy a Kóskárolyt, ami gyakorlatilag ugye az M3-as autópályának a rávezetése erre a közparkra, ezt ki lehessen váltani és vissza lehessen térni az eredeti liget koncepcióval. Piszkáljálak azzal, hogy vannak-e már ötletek, vagy ne piszkálják? Vannak, vannak ötletek, erről most részletesebben azért nem beszélhetek, mert ezek részben, állami részben pedig magántelkeket érintenek, és itt a tárgyalások még folyamatban vannak. Vajon ellenzéki, nem is sajtó majd hogyan köszörülj a nyelvét annak kapcsán, hogy ez további összegeket emészt fel, vagy ez nem fog további összegeket A A Liget Budapest programjának része, a közlekedés fejlesztés, tehát akkor, amikor az infrastruktúra fejlesztésről beszélünk, legyen szó a trolivonalaknak az áthelyezéséről, kiváltásáról, vagy akár például a Szabolcs utcának, vagy a Vágány utcának a szélesítéséről, vagy a buszparkolóknak a létrehozásáról, ez a programnak már most is a része. Hány helyszíjön számításból, és nem akarom majd a helyre, is számot elkérni? Most ebben a másodpercben 8 független helyszínt vizsgálunk. És hány autónak kéne ott elvileg elférni? Léptékében 1500 autót az kellene elhelyezni, így van. Ez így egy van. szint. Vagy több, attól függ, hogy milyen megoldás kerül kiválasztásra. Itt azért a nemzetközi gyakorlatban a parkolóházak, a B plusz egyetlen nem kell, kéne, hogy feltétlenül olyan legyen, hogy, hogy egy szintű legyen. Egyáltalán nem Ma Budapesten van több szintű PR parkoló. Budapesten ebben a másodpercben, nincs a másom szerint. Oké, okay. menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy apróság, de felfigyelnek rá is joggal. Mindaz, amit a bonyolult nevű, ma már nagyon bonyolult nevű minisztériumok vannak, a vajdahunyad vára mellett, mint információs központot elképzelés, kapcsolatban amikor hozzátok fordultak, akkor azt mondtátok ti, legalábbis a leírás szerint, hogy forduljanak a minisztériumhoz, miközben ez teljesen érthető, de azt kérdezem, hogy itt van a szó jó-rossz értelmében idézőjelesen gerillatevékenység, vagy pedig nincs? Én azt gondolom, hogy ilyenről nem beszélhetünk. Én a múlt héten egyeztettem legutóbb Estok Jánossal, ugye a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójával. Egy nagyon konstruktív szellemi beszélgetés volt ez. Hozzateszem, ez egyébként évek óta így zajlik, hiszen nagyon jól kiegészítjük azt gondolom egymást, hiszen a Városliget ikonikus épületéről van szó a Vajdahunyadváráról, azért a különböző felmérések egyértelműen kimutatják, hogy a budapestiek jelentős része a Városligetet azt a Vajdahunyadvárával, a Városligeti tóval, a műjégpályával azonosítja, ami teljesen természetesen és érthető. Úgyhogy nyilván a szívünkön viseljük a Vajdahunyadvárának a sorsát, és abszolút támogatjuk a magunk részéről, függetlenül attól, hogy ez nem a Városliget ZRT feladata és programja, hiszen, ahogy te is említed, ez egy külön minisztériumhoz tartozik, hogy itt egy olyan eh, nemzetközi szinten is értelmezhető, a Liget Budapest programjához illeszkedő múzeumi program jöhessen létre, ami, ami működőképes... É okay, én most és... már elég régóta beszélgetek veled, és eléggé pontosan látom a te helyzetedet, és azt is, hogy mint mindenkinek a helyzete függet attól, hogy te egy nagy ember vagy már, mint ennek a projektnek az életében, ez nem feltétel jelenti azt, hogy mindent te határozol meg, de azt kérdezem tőled, és itt most a gerilla tevékenységre utalok vissza idézőjelben, hogy végül is Tudnak-e olyan objektumok létrejönni ezen a területen, amely a Városliget ZRT kezelésébe került a törvény által, de ettől függetlenül a már ott létező szereplő a saját létezése filozófiája alapján létrehoz benne valamit, ami egyébként nagyon jó, de abban az eredeti tervben, ami a te szerepelt, nem volt, vagy ebben folyamatos átalakulás lehetséges, ez nincs, ahogy szokták mondani, kősziklába Ugye a Városliget építési szabályzata a teljesen világos képet az arról, hogy milyen építési helyek vannak a ligetben, úgyhogy ezek az építési helyek ma pontosan meghatározottak, ezeken a helyeken lehet bármilyen épületet. Jövődjük be, például ez az információs központ nem van, hogy nincs. Létrehozni. Ez egy, ez egy gondolati játék, de azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb a mezőgazdasági múzeum kapcsán az a felelősség teljes hozzáállás, amit főigazgató úr képvisel. Egy átalakuló ligetről beszélünk. A ligetnek a tengelye ma a Kóskároly sétány. A mezőgazdasági múzeum megközelítése ma a Kóskároly sétány irányából elsődleges. Azonban, hogyha létrejön a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zeneháza, az Új Nemzeti Galéria és a Magyar Innováció Háza által bemetszett új tengely, és áttereli a ligetnek a kevésbé használt részére is a kultúra iránt fogékony intézménylátogatók jelentős tömegét, akkor azt gondolom, hogy főigazgató úr jó úton jár akkor, amikor legalábbis vizsgálati szinten megnézi, hogy hogyan kellene átalakítani a mezőgazdasági múzeumot ennek az új tengelynek az irányába. Van-e ennek jelentősége, értelme? Érdemes esetleg a mezőgazdasági múzeum Vajdahunyadvárát kinyitni ebbe az irányba, és ebből az irányból megközelíteni. Én tudomásom szerint ez most egy, egy vizsgálattárgyát képzi, ez most egy, egy megvalósítatósági tanulmány tárgyát képzi, ami elsősorban nem új épületek vagy intézmények létrehozásával számol, hanem elsősorban a mezőgazdasági múzeum megújítása kapcsán a belső térprogram tekintetében vizsgálja azt, hogy ha a tó felől lenne, a magyar zeneháza felől lenne az elsődleges megközelítése, akkor ez milyen belső szerkezeti változásokat indukálna a mezőgazdasági múzeumban. Ennek a vizsgálata zajlik most tudomásom szerint egy végtelenül nulladik vagy mínusz egyedik fázisban tartó vizsgálat ez. Nyitrai Dániel, aki a Greenpeace Magyarország zöld területkampány felelős és akkor ugye innentől nyilván hogy készült egy újabb közvéleménykutatás, hogy ez milyen érdekből, és hogyan, tehát ugye, ugye azt szokták mondani, van olyan, hogy reszjudikát, és a reszjudikát a kapcsán már ott újabb ítéletről beszélni nem lehet, de hát attól még persze meg lehet tenni, hogy valaki egy készülő projektet úgy kezelje, mint ami bármelyik pillanatban megszüntethető, és akkor legyen egy közvéleménykutatás, hogy hol legyen ez a múzeumi negyed, ami ma már nem ezen a néven fut, te, amikor ezzel a szöveggel találkoztál, és annak az eredményével, akkor mit gondoltál magából? Mit gondoltál magadban? Ez milyen törekvés, és mit gondoltál a számokról, független attól, hogy neked mi a pozíciód? Ha lehet egyáltalán független attól, ami a pozíciót. Értem, értem a kérdést. Egyfelől az a helyzet, hogy... Egyik oldalról örömteli, hogy az embereket továbbra is e, ilyen szinten foglalkoztatja a Városliget kérdése, hogy e, legyen szó urbanistákról, közvéleménykutatókról, tájépítészekről, kertészekről, vagy bármilyen e, szakértőkről, folyamatosan újabb és újabb koncepciókat e, tudnak a Városliget kapcsolatni. Ugye óhatatlanul az ugye Bardóczi Sándornak arra az ötletére, hogy a Néprajzi Múzeum költözön a Bálnámon. Én nem feltétlenül a tájépítész kiváló ötleteire utalok ennek kapcsán. Újabb és újabb ötletek merülnek föl folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy az emberek mentális térképén a Városliget egy kiemelt helyszín és egy kiemelten fontos környezet. Azt gondolom, hogy ez azt is jelzi, hogy itt egy természetes igény van arra vonatkozóan, hogy, ezeket a, hogy amikor a Liget Budapest programja meghatározásra kerül, és amikor ezek a kulturális intézmények és a parknak az összhangja valamilyen úton-módon megteremtésre kerül, akkor ez világos, transzparens és egyértelmű kommunikáció szülessen mindenki irányába. Én meg vagyok lepve egyébként a, a Greenpeace által föltett kérdés kapcsán az eredményeken, hiszen az a, um, fogalmazunk úgy, hogy mindenképpen az eredmény tekintetében erős meghatározáságot feltételező uh, kérdés, feltevés, az csak 72 nyi vagy 70 százaléknyi választ indukált a tekintetben, hogy az emberek nem szeretnék, hogy a Városliget elveszítse a közparki jellegét. Örömmel mondhatom, hogy a Városliget ZRT nem is ezen dolgozik. Tehát maga a kérdés, föltevés azt gondolom, hogy elég félrevezető. Hogyha ebben szeretnénk tisztán látni, akkor érdemes a tavaly április 9 és május 15 között készült 600, illetve 800 fős reprezentatív mintával készült IPSOS kutatáshoz visszanyúlni, ahol teljesen világosan kiderült, hogy a felmérés talán legfontosabb eredménye az volt, hogy a városliget használók 69 a egyetért azzal, hogy új korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a ligetbe, ha közben a park zöld felületét is fejlesztik, és annak nagyságát is növelik. Egy utolsó ez nagyon... kérdés ezzel kapcsolatban. Árolda, hogy menet közben egy ilyen kutatás valójában mire jó? Mert én őszintén megmondva, bár ezt a Greenpeace-től kéne kérdeznem, de ugye én ezt a területet nem így a Greenpeace oldaláról közelítem meg. Nem, ez egy... elfogadom, elfogadom a státuszkót, mert a, a státuszkót nem elfogadása azt teljesen fölöslegesé teszi a mi beszélgetését. De Én bármilyen gondolom. beszélgetést. Ha a Greenpeace fölteszi ezt a kérdést, avval gyakorlatilag a státuszkot vitatja el, függetle attól, hogy maga az átalakítás, maga a projekt hol tart? Én azt tudom mondani, hogy Perseny Miklós miniszteri biztosú szervezésében hét darab Ligget Park fórum került megrendezésre. Mindegyik parkfórumra a Greenpeace meghívásra került. Tudomásom szerint az első fórumon a Greenpeace megjelent, te is jelen voltál, Igen. és nem egészen öt perc után elhagyta a tárgyalótermet. Én nem tudok mást feltételezni, mint hogy valamiféle politikai szándéktól vezérelve tesz fel ilyen kérdéseket, és utána teszik közé ezt a szélesebb országos nyilvánosság előtt, amikor erre valamilyen válaszok születnek. De azt gondolom, és te magad is jártál többször bent nálunk az ERT-be, álltunk egymás mellett, amikor ott a maket megérkezett, Szóval, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a valóságra kérdezünk rá, a valóságról beszélgetünk, azt mutatjuk meg, hogy mivé is válik a liget, vagy pedig egy rossz érzésre próbálunk valamilyen úton módon e, rátámaszkodni. Azt az élményt keltve az emberekben, hogy itt bárki a ligetet szeretné az éve, vagy száz éves platánok kivágásával új e, múzeumi negyedet létrehozni. Ilyenről nincsen szó. És ezt pontosan tudjuk, te láttad a makettet is több helyen, azt gondolom, hogy a Városliget CRT mindentőre telhetőt megtesz, és meg tud tenni a jövőben is annak érdekében, hogy a valóságról próbáljon meg képet adni, egy, -egy és világos uh, modell arra vonatkozóan, hogy hogyan is fog kinézni a, a Városliget a megújítást követően, hogy világosan a saját történelmi hagyományaihoz visszanyúló megújításról beszélgetünk a liget tekintetében. Ez teljesen nyilvánvaló, és a mi bátortalan kísérleteink azok egy, dolog, egy, egy, egy, egy dologban biztos, hogy útmutatóak, független attól, hogy valaki akarja ezt a Városligetet, vagy sem. Ez egy olyan műsor szeretne lenni, amely permanensen, objektíven tájékoztat, még akkor is, hogyha önkolt lő, mert az azbeszmentesítéssel kapcsolatban már-már úgy tűnik, hogy... Ezt elsősorban azért mondom, mert azért nem lehet elcsod, nem lehet nem csodálkozni azon, de nem fogom köszörülni se a nyelvemet, se semmit azon, ami a Városligeti Asbest a cég szerint adott védőfelszerelés, mi nem látjuk a videón, október 26-a, majd október 27-e beindulnak a Városliget szimpatikus fejlesztései, ugyanaz a szerző, ugyanaz a hollap, ugyanaz az újság, és az ember azt kérdezi, Jézuskámit mi történt? A mondások után már tényleg megindulnak az építések a ligetben, és az első leghamarabb megvalósul projekteket nehéz ellenezni. A vakókertje, a rekonstrukció, a kutyások játszótere, hogy az iskolák által hasznás sportpálya népszerű fejlesztés lesz, de beindulnak a nagyobb projektek első munkáltal is. Itt már lehet számítani, tiltakozásokra a választásokat jártunk. És egy hosszú cikk, amely alapvetően üdvözli a változásokat egy olyan újságban, amely azt megelőzően, meg alapvetően, hát mi erre a jó szó, ha azt mondom, hogy akadékoskodott biztos lennének ö, emberek, akik nem találnák megfelelően, csak, csak ugye mind azt mutatja, hogy tényszerűen, objektíven ma ehhez a projekthez viszonyulni szinte lehetetlen. Miközben meg lehet kísérelni. Én kifejezetten üdvözlöm, és azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy jó irány, hogy akkor, amikor a, az előkészítési szakaszban jártunk, akkor, amikor a koncepció alkotás szakaszában jártunk, akkor számos Vita övezte és övezi egyébként természetesen a mai napig a Liget programját, az egyes konkrét megvalósításokat. Azonban akkor, amikor a tényleges kivitelezések elindulnak, akkor bízom benne, hogy addigra egy teljesen egyértelmű, világos és transzparens kép keletkezett arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen mi is fog történni. Ez egy kiemelt cél volt a Városliget ZLT részéről, és azt gondolom, hogy a miniszteri biztos uh, urak részéről is, hogy az első utáni parkfejlesztések, ami azért önmagában egy markáns ö, területet ölel föl, hiszen összességében közel 30 ezer négyzetméternyi parkfelület megújításáról beszélgetünk, ami megindult, ami elindult a múlt héten, illetve a múlt előtti héten, ugye itt a vakok kertjéről, a kutyás élményparkról, a sportpályákról beszélgetünk, és hamarosan csatlakozik hozzá a szép műközvetlen környezete, ö, amelyek első ütemben elindulnak, és amelyek tavaszra már a parkhasználók igényeit reményeink szerint ki fogja szolgálni. Szóval, hogy akkor, amikor a tényleges kivitelezés időszakába érünk, akkor azoknak az indulatoknak a jelentős része, amelyek övezik ezt a projektet, azok talán már az előkészítési időszakban kifújtak, és valóban egy szélesebb körű társadalmi konszenzuson tudnak alapulni ezek a beruházások. Hozzáteszem, nyilván egészen a beruházások végéig, sőt, azt követően is lesznek olyanok, akik máshogy képzelik el a városligetnek a megújítását. De ha egy szélesebb társadalmi bázist ki tudunk szolgálni, és valódi válaszokat tudunk adni, valódi kérdésekre, mint a sportpályák tekintetében, a 11 darab környező iskolának az igényeit kell elsősorban szem előtt tartanunk, a kutyás élménypark tekintetében a jogszabályokat és a város kutyahasználókat kell elsősorban szem előtt tartanunk, és a vakok kertje tekintetében pedig mindenkire tekintettel kell lenni, de elsősorban a handicappel élőkkel, és ezek emberül is kifejezetten a vakokkal kapcsolatban kell tekintettel lenni, hogyha ezek a fontos konszenzusok megszületnek, már pedig azt gondolom, hogy az elmúlt két uh, Liget Park fórumon, illetve a kiscsoportos társadalmi egyeztetéseken több száz civil szervezettel folytatott egyeztetést követően ezek megköttettek, akkor az, hogy néhány ember továbbra is máshogy gondolkodik a park megújításáról, más lát a Városligetben és máshogy éli meg ezt a kérdést. Ez egy természetes velejárás az ügynek a, a, a, a, a Az egyik az, hogy a sajtóval való együttműködést nem kell fixnek kezelni, az egyik nap ilyen a másik nap olyan, és adott esetben egyébként ezen olyan nagyon csodálkozni sem kell, ami ennél fontosabb, hogy az egyik cikkből az kiderült, hogy akkor itt az a bizonyos az amiről szó volt, az megtörtént, most azt kérdezem tület, hogy azon a félig meddig eh, határolt területen, ahol valamikor a Petőfi csarnok volt, ott most mi van? Ugye erről elég sokat beszélgettünk ennek a műsornak a keleteink belül is. Én továbbra is azt állítom, hogy eh, ugye... Az egészségre közvetlenül veszélyes azbesztet a Petőfi területén ott maradt eternit csövek nem tartalmaztak, ez kötött formában volt ezekben a kismennyiségű mennyiségű csövekben. Ezeknek az elszállítása egyébként, ahogy itt a műsorban is többször beszéltük, és határidőket is szabtunk hozzá, ez megtörtént, tehát a földfelszín feletti azbesztmentesítéshez lezárult. A területen jelenleg is munkazajlik. Gyakorlatilag a, a volt Petőfi Csarnok területének a felparcellázása történik most meg, talán úgy érthető, mintha egy régészeti feltáró munka zajlana most, tehát különböző szondákkal azt nézik, hogy a földfelszín alatt hol van még e, csatornadarab, vagy pedig e, vízi közmű darab, a következő lépésben ezeknek a feltárása, kiemelése történik meg, és akkor ezzel gyakorlatilag a rekultiváció befejező. Nagyon sok dolog lenne még, de egyrészt hagyjunk valamit a jövő hétre is. Másrésztről meg azt mondtam, hogy amiről te szeretnél beszélni, függetlenül, hogy élsze vele vagy sem. Egy dolgot nem hagynék ki, mert az nem állna nekem jól, ez az elmúlt napok terméke, pontosabban mondva a A biztonsági őrként dolgozó vádlott, a vád szerint tavaly júniusban bántalmazta a Ligetvédőcsoport egyik aktivistáját, az ügyész indítvány alapján a bíróság vele szemben nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetést szabott ki. A Budapesti 14. és 16. keleti ügyészség 2017. augusztusában benyújtott vádírata szerint a vádlott biztonsági őrként dolgozott a Városligetben a közlekedési múzeum bontási munkalatai miatt lezárt épülési területen. A Város Fegett megújításai projekt ellen tiltakozó ligetvédőcsoport egyik aktivistája 2016 június 30 án délelőtti tiltakozásképpen felmászott a már bontás alatt álló épület tetejére. A biztonsági őrök felszólították, hogy hagyja el a tetőt, a férfi azonban ennek nem tett eleget. Emi a szóváltás alakult ki közöttük, aminek során a szintén a tetőn tartózkodó vádlott ökölel ütötte a sértet, aki az ütésről a földre esett, és nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A keleti a fenti alapján a biztonsági dolgozó férfét, garázdoság vétségével valamint könnyű testi vétségével vádolta. Az ügyben eljáró Pesti Központi kereti Bíróság a kereti ügyészség vádiratával egyedzően alapította meg a tényállás és ezért a tárgyalás mellőzésével hozott végzésével a vádlottat. A vádlottat szemben 250 óra közérdekű munka büntetés szabott ki a döntés. Nem jogerős doktor Ibolya Tibor, fivárosi főügyész november 8 -a. Ugye Függetlenül attól, hogy kivitelezési munkával, vagy bármilyen egyéb vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merül föl ilyen vagy hasonló kérdés, a Városliget ZRT abban mindig teljesen világosan kommunikált, hogy az összes vállalkozónak a rávonatkozó jogszabályokat be kell tartania. A Városliget ZRT egyébként ebben a konkrét ügyben maga is feljelentést tett, tehát azt uh, mi is úgy ítéltük meg, hogy természetesen elfogadhatatlan az ilyen uh, magatartás a, a városligetben. Uh, a vállalkozóval egyébként ugye a szerződés az meg is szűnt, tehát ilyet én formán azt gondolom, hogy üdvözöljük a, a, a bíróságnak a döntését ebben a kérdésben legyen szó a kivitelezéshez köthető, a biztonsági őrzéshez köthető, vagy bármilyen tevékenységhez, a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, tehát természetesen ezeket be kell tartani. Elfogadhatatlan, hogyha valaki erőszakot alkalmaz a digetben. Teljes. van -e olyan dolog, nagyjából gondolom egy hét múlva fogunk beszélgetni, olyan dolog, amit most szeretnél elmondani, azért mert fontos volt a múltban, azért mert a két beszélgetése között történik, és fontos, vagy bármilyen egyéb okból, olyan, amit külön-te szeretnél megemlíteni? Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgok elhangzottak most ebben a beszélgetésben. Ugye itt, hogyha egy picit átfogóban nézzük, és tényleg nem nagyon hosszasan, azért a Liget projekt egy elég lendületes tempóban halad előre, és ennek a beruházásai, ennek a kivitelezései kint a területen folyamatosan látszanak. Ugye a bontási munkálatok befejeződtek, az építési munkálatok a park rekonstrukció kapcsán három helyen is megindultak ez az elkövetkező időszakban is zajlani fog, ezzel párhuzamosak ugye az út- és közműépítési munkálatok, amiből talán a trolli vezetékek áthelyezése volt az elsődleges, de itt november közepén jelentős ö, lépés következik, hiszen elindul az Olof Palme háznak a rekonstrukciós megújítása, és terveink szerint, hogyha sikeres és eredményes közbeszerzést tudunk lefolytatni, akkor... Még december közepén elindul a Néprajzi Múzeum kivitelezési munkálata. Hogyha ehhez hozzáértem a biodóm jelenleg is zajló megújítását, hogyha hozzákapcsolom a Szabolcs korház kórház barnamezős megújításánál azokat a most már magasépítési fázisba ért beruházásokat, ami az OMRRK kapcsán jelenleg is épült, Megemlítem a Szépművészeti Múzeum lassan befejeződő románcsarnok felújítását, ami 2018-ban a nagy közönség számára is már látogatható új múzeumot jelent, akkor azt tudom mondani, hogy egy elég előre haladott fázisban vagyunk, az ütemterveknek megfelelően haladunk. Az elkövetkező időszakban pedig számos látványos beruházással ö, növekedni fog a zajló kivitelezések száma. György Erősben, edeket hallották, akkor arra kérlek, hogy ne le. Egyetlen dolgot kérdeznék itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy mint ahogy múltkor megegyeztünk, azért kérdezem, hogy csak mondtad, hogy te külföldön vagy előtte én voltam külföldön, hogy egy hét múlva ez a csütörtök 8.05, ez a mostani naptárat szerint ez hogyan konverniál neked? Én állok rendelkezésre. Tehát akkor ez maradhat? Abszolút. Jó? Akkor viszont átveszem a személyesre, annyit fogunk megbeszélni, mikor találkozunk, csak hogy mi van titkot látnának benne, és ha bár nem szükséges. Azt is szeretném elmondani, hogy a beszélgetés elhangzásához hozzájárult a Városi Gyecértében. Én akkor valamit elmesélek Önnek, miközben az egészet Herman Zsuzsának adresszálom. Csak hogy értsék, egyszer és mindenkor a konkrét okokból, hogy mi a bajom a Facebook csoporttal. Nem az, hogy mi a véleményük, az bármikor, tehát azon akarnék se tudnék változtatni. Hermán Zsuzsáról azt kell tudni, hogy ő ennek a Facebook csoportnak a moderátora. tehát ráadásul nem egy hétköznapi szeméről van szó. Én nem vagyok tagja ennek a csoportnak. Többször tagja voltam, aztán kiváltam belőle leginkább azért, mert nekem távolságot kell tudnom tőlük tartani, mert időnként olyan mértékben kihozott a sodromból, én egyébként azt gondolom, hogy joggal, ami ott történik, hogy olyan megjegyzéseket tettem, amelyek vállalhatatlanok voltak, az érzelmi hűfokot kellett volna belőle érteni annak, akinek írtam, hogy ez nekem ennyire fontos, és nem értettem, hogy hogy lehet valaki ilyen fafejű. Most erről a fafejűségről szeretnék önöknek beszélni. Nagyon röviden. Ennek a csoportnak egyébként az a nevez ez bármikor megtalálhatják önök az interneten. Facebook csoport Fiala János is, akiknek nem kell Fiala Rajongói Klub, ez a neve. Egy órával ezelőtt van Herman Zsuzsából egy bejegyzés, ott van mellett a fényképe. Szöveg. Mi történt? Most kapcsoltam be, és mintha kis és értődött lenne. Ez a szöveg. Ugye én azt feltételezem, hogy valaki, valaki bekapcsol egy rádió, és ott nem érti, hogy ott mi van, de valami tapasztal, akkor megkérdezi, kitől kérdezhetné meg mástól, mint a műsor készítőjétől. Tehát betelefonál ide, és megkérdezi tőlem. Bárki mástól kérdezi meg, már egy olyan választ kap, ami az ő értelmezése. Természetesen az enyém is az értelmezésem, de miten ő engem látos sértődöttnek, ennek következtében bárki mást megkérdezni erről, szerintem nem kontraproduktív, mert ez így bonyolult, értelmetlen. Ha nem lenne Facebook, nem is tehetne ilyet tenni, valaki levelet írhatna, és mire az a levelet megkapja a másik, addigra már azt se fogja tudni, miről van szó. Vámos Sándor, és most tekintsük el, hogy az egyes szereplők elén egyébként milyen viszonyban vagyok, ennek nincs jelentősége most. Vámos Sándor, kevesen telefonáltak be, szerintem igaza van fialának, az ECHO TV-vel kapcsolatban maximálisan. Szöveg. Herman Zsuzsa. Mit mondott az ECHO-ról? Vámos Sándor. Biztos meg fogja ismételni. Herman Zsuzsa. Oké. Okay. Hermansuza, Zsuzsa, foci ügyekben tök hülye vagyok, az ECHO TV-t pedig nem nézem. Mondja az a Herman Zsuzsa, akivel én legalább fél tucatszor beszéltem arról, hogy mennyire... Értelmetlen úgy megközelíteni egy műsort, mint ahogy itt most ő az eklatáns példája annak, aki úgy keveri össze a szezont a fazonnal, hogy miközben én ki kivoltam akadva két konkrét ügyben, hogy nincs hozzászólás, ő azt se tudja, hogy miről van szó. Nem foci ügyekben, kedves Herman Zsuzsa, nincs foci. Itt arról van szó, hogy mi történt szombaton a Fradi pályán, valakit megkéseltek, és ez nem foci ügy. Dávid Ibolya nekem hosszan elmagyarázta, sajnálom, hogy azból végül is, ez nem úgy került adásban, mert talán előtte beszéltünk hosszabb, hosszabban, ez a nem értek a focihoz, az ott nem úgy történt az emlékeim szerint, de ez már így hírűsült el. És ezt úgy tüntetik fel az emberek, mint valakit, aki egyébként egy fontos kérdésben nem akar megnyilvánulni. Hermann Zsuzsa ebből a szempontból Dávid Ibolya lett. Foci ügyekben tök hülye vagyok. Hermann Zsuzsa nem foci ügyekről volt szó. Tehát ez az én műsorom szempontjából egy olyan insinuáció, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam, ami hát ami rosszabb, mint hogyha ide betelefonált volna és hülyeségeket mondott. Az ECHO TV-t pedig nem nézem. Az ECHO TV-ről egyáltalán nem volt szó. Arról volt szó, hogy amikor az ECHO TV elfoglalja az új helyét, akkor az ECHO TV vezérigazgató helyettese, miután ez a NAP TV hogyan fog együttműködni, idézem ennek. Csak hogy Pontosan tudja, nem tudom most miért telefonálnak, ha a Hermann Zsuzsa telefonál, akkor nyilván, csak én azt mondtam neki, hogy neki nem kell megszólalnia, tehát értesítettem arról, ami itt most van. Felolvasom, hogy mi van. Ennek nincs köze ahhoz, hogy ő nézi az EHO vagy sem. Nem gondolom azt, hogy meg tudom változtatni a Facebook csoportot, de most egyszer az életben legalább konkrétan meg tudják állapítani, hogy mi az a én bajom. A megújuló ECHO TV a nap TV épületében kezdi meg a működését, december 4-én így Borsodi Attila pályára a megújuló EHTV. TV. Ezt a médiumot a Fidesz évekig A Nem furcsa érzés, hogy egy vállalta jobboldali médium ott működik, majd ahol egykor Acélendre vagy Forró Tamás alászta a konzervatív politikusokat várt válasz. Szigszai Péter, nem furcsa. Az ingatlan, az ECHO TV tulajdonló cég megvásárolt, inkább elég és a média rendszerváltás befejezése. Tervezzük, hogy a Pesti srácok újságírói ünnepélyesen verik majd le a NAP TV az egyik épület homlokzatáról. Ezügyben kérdeztem az önök véleményét. Ön pedig azt írja, hogy nem nézi az ECHO TV-t. És ön ennek a fórumnak a moderátora. Visszanyomom az összes olyan mondatot, ami feltolult bennem. Csak azért, hogy ne csak meg bárkit is, miközben én azt feltételezem, bár magam ügyében nyilvánvaló, hogy objektív nem lehetek, hogy tízes kárán tízesre van igazán. Hogy tudnék viszonyulni egy moderátor a tevékenységéhez, aki nincs tisztában azzal, amivel kapcsolatban moderál? Ennyi. Majd azt írja, hogy nem volt fogalma arról, hogy mi történt a focipályán, és azt írja, hogy ezt miről van szó, felhív telefonon. Minden egyes ilyen sorozat, ami ott folyik a Facebookon, ennek a logika. Nem minden, hazudok. A zöme. Egyrészt kiakaszt az, hogy önök nem reagáltak, aztán pedig kiakaszt az, hogy akik reagálnak rá, azok fél és harmad információ alapján írnak olyanokat, amivel kapcsolatban még felelős tevékenységet is folytatnak a Facebookon. Befejeztem. A alatt, ha van mondandó. Nem hiszem, hogy meg kéne magyarázni, amit élek, de úgy élem ezt meg, tudják, mintha egy diszpécser lennék, aki fönt ül egy toronyban, és azt mondja, hogy valahol tűz van, és valaki megkérdezi, hogy hallja, hogy valami füst van, vagy miről beszélek, és én csak látom, hogy ott ég valami, és látom azt, hogy ahelyett, hogy annak az oltásával foglalkoznak, mindent csinálnak, csak nem oltják, az okokat is, meg a helyszínt is máshol keresik. Hát vagy azzal kéne szembesülnöm, hogy amit csinálok, annak sem értelme. De hát akkor annak Facebook csoportja se kéne, hogy legyen meg rajongói oldala. Tehát hülyeségnek minek van rajongói oldala. Tényleg, hogy a baklövést kövessek el, hogy én ezt olyan témává teszem, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy ennek megnyilvánulnak, és egyáltalán nem, azért ilyen luftot, ahogy apukám mondta annak idején, én régen rúgtam. És miközben én továbbra se gondolom így, nem tudok eltekinteni attól, nincs itt a bakács, aki azt mondaná, hogy fiala igazad van, nincs neked szükséged arra, hogy tömegek erősítsenek meg, Néha van olyan, amikor az ember azt érzi, hogy a méret a lényeg. Sajnálom, kisszerű vagyok. 061-489-0999 és hat 06 Közben hadakozom itt egy légyel, hogy legyen valami szórakozásom is. Most a telefonálnak. Ja, ennyi. Bármi mással kapcsolatban is lehet. Láthatom, ugyan a Fradival kapcsolatban is felháborodottabb vagyok, mint önök. Jó reggelt. Jó reggelt. Én pont, pont úton voltam, amikor ez a, a Bethelfanas történet volt, érte nem hallottam a rádió, de a Fradi ügy számomra annyira nem foci ügy, hogy én. Én azon gondolkoztam, hogy itt csováljuk a fejünket, meg, ö, meg szítjük a, a, a világot, amikor arról hallunk, hogy, hogy az araboknál, a radikálisoknál, a kalifátusban a nem érvényesülnek a világfővényei. És én azon gondolkoztam itt ennek kapcsán, hogy azért mi, mi vagyunk, mi ugyanolyanok vagyunk, és szinte semmi különbség nincs, adott szubkultúrában, adott tömegszichózis mellett, mi ugyanúgy képesek vagyunk itt a, a, a, a hődefejlett keresztény kultúránkban bármire, és, és semmi okunk nincs ebből a szempontból követobálni másokra, mert adott szituációban pontosan ugyanezek a a, a rétegek ugyanígy tudnak viselkedni. Kvázi, mi is mi is szíriaiak vagyunk, meg mi is. Vagyunk. Nézzez, Itt e, e, e, ebben a, a megközelítésben biztos, hogy nem. Tehát, nap a bakácsot én, az, én azért is szeretek a bakácsot lenni, mert én nagyon bírom azt, amikor embereknek olyan megközelítésük van, ami nem viszel egészen más irányba, de olyan egyéni megközelítés, hogy nem is nagyon tudok odafigyelni a lényegére, mert maga a megközelítés módja annyira elragadta engem a szó pozitív értelmében. Így nem tudom azt mondani, hogy önnek igaza van, de hogy a meg Nyilvánulásának a módja engem megragadott, abban biztos lehet, és csak oda tudok visszatérni, hogy tételezzük fel, hogy igaza van, vagy tételezzük fel, hogy igaza van, bár a példázat nem volt jó, mégis az a kezdett szembesülnöm, hogy az ezzel kapcsolatos támogatottságom a műsoron belül alulról veri a kettest. Világos. Itt, itt, itt én csak arra voltam de, de, de, de, egy... de Ön szerint én ezt hogy élem Kénytelen vagyok lassan azonosulni azzal azon a palival, akivel minimális azonosságot se vállalok, akit ott majdnem agyonvertek. Ilyenkor Egyszerűen csak abból adódóan... Ilyenkor, az hát mennyire férfi a dolog 40 embernek egyet lukosni. Nézzel, ugye nem voltam ott, ha ott lettem volna, nem tudom, mit tettem volna. Nem szeretnék bátrabb lenni itt most de verbálisan most legalább az emberek azt megtehették volna, hogy azt mondják, hogy a Ferencváros vezetésének kutya kötelessége lenne kiállni az emberekkel, és elmondani, hogy ők erről mit gondolnak. Ami pedig az emelet fegyelmi döntését illeti, arra, ha azt mondom, hogy spirito, akkor körülbelül úgy válaszoltam rá, mintha megkérdezte volna tőle, tőlem ön, hogy hány óra van, és akkor azt mondtam volna, hogy az én szüleim azok Auschwitz áldozatok. Tehát én, én egész egyszerűen de mégis ebben a valóságban vagyok, a Facebook oldalamon az Elsimon László pénzügyeivel kapcsolatos felnemtett kérdései miatt kárhoztatnak, és akkor azt kérdezem, hogy mi a frászkonyhova van? Ennyire elvétettem a mércét, a mértéket, nem látom erre van előre, hátra, hát hogy létezik, hogy egyáltalán itt ülök? De nincs az, amiért elvédve el, el, hogy az ember el még olyan, mint, egy olyan mint mint magabiztos pali is el tud bizonytalanodni, hogyha a maxim... Tehát nézze, ugye én ahhoz szoktam hozzá, hogy mint a popstar, ha leugram a színpadról, engem tart a közönségem. Ha leugram a színpadról, és nem tart fel a közönségem, ott úgy pofára esem, hogy az orvos nem tud engem összekanalazni. Izé, és ma pofár este és nem nem emiatt a közönségemet, mert ha a közönség ott volt és nem tartott fel, akkor azért, ha pedig nem volt ott, akkor azért arról csak én tehetnek. E... Kellett, kellett nekem e... leugrani A Miért nem elégedtem meg a magam igazával, miért akartam visszaigazulást? Én nem tudom, én nem tudom, mit tettem volna, ahogy vagyok a fradi pályán, de szidés szóval a nagy valószínűséggel le, le, lesütött szemben tovább sétálok, tartok tőle, Tényleg a másik a téma, is, leve, leverik, leverik a De. nap tévé. Talán olyan. a olyan. Ez, ez engem mindig zavar, hogy elolvasok egy, egy, egy index, vagy egy 444 cinket, és utána próbálok keresni, abba bízva, hogy találok egy, egy ellenoldali higgat véleményt, egy eszét, és a harmadik mondat után abba kell hagynom, mert olyan jelzős szerkezetek vannak benne, amik számomra lehetetlené teszik a tovább okay, ez most itt egy Én magyar idők. első mondat. Első egy, mondat ez ami jó, ez a... magyar, magyar idők volt. Köszönöm szépen, közben ez nem, Ez kivételesen nem, vagy nem kivételesen... 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, és egy Figyelek ha van, mire. És akkor azt írta Herman Zsuzsa most, hogy na jó, totál nem voltam képben, de mindez nem változtat azon. Hogy így kezdődött, mi történt? Most kapcsolta be, és mit a kis és értődött lenne? Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, én ott voltam a Fradi-Debrecen meccsen szombaton, és egy uh, fantasztikus élmény volt akkor ott. Uh, tényleg egy futbol ünnek volt, az egész stadion együtt szurkolt, nyert a Fradi, utána nagy ünneplés, meg minden tényleg a tíz éves ünnakövetségben úgy mentünk haza, hogy hú, ez, ez nagyon jó volt. Uh, utána, hogy olvastam ezeket a cikkeket már a meccs után egy pár órával az interneten, hogy, hogy még történtek, ez borzottul, hogy ez, ez ennek meg kellett történni, vagy megtörtént ez ott hát nem kell szóna megtörténni. Most én kaptam szerintem az összes többi turkolói kártyást tegnap egy e-mailt a Kubatov Gábortól, olyan havonta, két havonta, ilyen nemzeti konzultációs szerűen kapunk egy ilyen kérdőívet, aminek még soha nem hallottunk visszhangját, meg értékelését, hogy mi lett az eredmény, mindegy. És ott már többek között az volt a kérdés, hogy jól érezte a magát, igen, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy akkor voltam, hogy Válasz lehetőség, hogy, hogy fenyegetetve magát, vagy fenyegetetve érezte magát, vagy félelmetes volt a hangulat, akkor volt egy olyan kérdés, hogy, hogy támogatja-e, hogy újra bevezessük a bénaszkenneres beléptetést a kapu mögé is. Szóval szerintem ez úgy vissza lesz állítva, egy-egy meccsig tartott szerintem ez a, ez a dolog. És hogy, hogy Jö, most de, a... de ön például válaszolt rá? Válaszoltam, igen, igen, igen. És mit válaszolt És, rá? A bénaszkenneresre? Mm -hmm. Én azt válaszoltam, hogy nem szeretném, hogy bevezessék újra, mert akkor Friditában megint nem fog bejárni. Itt van egy szurkolói csoport, ez az 50 ember, ezt írtsák ki az, az örök életre. Ne, ne, az ilyen emberek ne járjanak meg se. Elnézést, biztos... 50 ember verekeded, hogy maga a szurkolói csoportnak a támogatott, tehát ennek az 50 embernek mekkora a támogatottsága, ezt azért ne sapszoljuk meg mi ketten. tekintettel arra, hogy tudjuk, hogy akik ezáltal bementek a stadionba, ők több ezeren vannak. És ennek a több ezer embernek a vezérképviselője, Nyilatkozott a 24. nak és nem tette nyilvánvalóvá, de érzékeltette, de érzékeltette, hogy az, ami eddig volt, nem folytatódhat. És az, hogy ez ne, így nem folytatódhat, avval kapcsolatban ez a társaság, ők még nem mondták azt, hogy bocsánat. Hát nem, de egyébként a... a... Azt kell, hogy mondjam, hogy elítélem azt, amit ön mondt. Én nem mondom azt, hogy a vénaszkennet csak vissza, de abból adódóan, hogy én élek egy ház... Tehát hogy mondjam, eljutok abba a pillanatban, hogy én egy házban nagyon jól érzem magam, de abban a házban történik valami, és egyszer csak azon veszem észre magam, hogy én abból a házból el akarok költözni. É, értem, de egyébként még egy adalék, nem tudom, biztosan is olvasta, hogy van -e, ugye a Hamburger Ádám, aki tárgyalt a Kubatóval, ő az új kápó, és ő az első fél idő előtt, mikor Számára nyilvánvaló vált, hogy ott van ez a bonyha nevű ]ります. ember. A biztonsági szolgálatnak szólt, hogy nem lesz ez így jó, valamit csináljanak, vigyék el, mert ő nem tud felelősséget vállalni mind a 6000 ezer vagy nem tudom hányan voltak ott a kapu mögött. És nem csáptak semmit, szóval... De de ha, ú, nem csinál... ha nem csinálnak semmit, az önmagában egy olyan cselekedet, amely alapján lehetséges hogy a fradi vezetésének kéne távozni, és nem a béközépnek. Igen, igen. Én itt nagyon vagy mind a kettőnek. Jó, csak könyörgöm, ezeket mind egyenként kell önből kihúzni, miközben ön ezt egyébként nem mondja. Tehát azért gondolja majd át, amikor legközelebb telefonál. Tehát én nem egy dugóhúzó vagyok, könyörgöm. Szükség esetén lehet egy dugóhúzó. Bennem egyébként egy Frodi drukkert tiszteljenek, vagy ne tiszteljenek, de ennek semmi jelentősége nincs. Ha ez az MTK pályán van bárhol. Mondtam már. Önök sokszor kárhoztatnak engem, hogy megváltoztam. Lehet, hogy megváltoztam, de önök se ugyanolyan, mint amilyenek a 2000-es évek elején voltak. Jó reggelt! Jó reggelt! Én vagyok, hogy kicsit, kicsit beszélgethetünk, vagy... Hát, kettő össze, perc, kettő össze, percünk, össze. Mert, mert utána még ilyen, de azt értsem meg, hogy ön egy csomó részletet elmond, aztán azzal kapcsolatos megnyilvánulásokat már elmulasztja, és ott... De ez egy beszélgetés, én azt gondolom, és hogy valamit ön mond, én Egyszerre mindent nem tudok így elmondani. Én azt hiszem, hogy ez egy beszélgetés. Szóval. Rendben, de rendben van, jó. De nem, nem, nem. Nem akartál hát, mondom. Jó, olyan indulat Égen, van bennem elnézést, hogyha ez rossz útra vezetett engem. Élsz, élsz, bennem is egyébként. De én azt hittem, hogy erről tudunk kicsit beszélgetni. De nem, nem, nem. nem, nem, nem jól tette, elnézést kérek. Na jó, meg elfogadom, köszönöm szépen, meg tisztel, hogy elnézést kérd tőlem. Én tudom. Most megmondom, hogy mi lett volna a jó megoldás, már utána vagyunk. Kubatov Gábor másnap vagy hétfőn főn sajtótájékoztatót tart, amelyre, uh -huh. el, amelyre elnyeri mind a két szurkulói tábornak valamilyen reprezentánsát, akinek nem kell kezet fogniuk. Elég, hogyha úgy mennek el, mint egy profi meccsen a két ellenfél, akik megjelennek egy sajtótájékoztatón, elmondja, hogy ha ilyen még egyszer előfordul, akkor be kell, hogy vezesse a Vénaszkennet, hiszen nem erről szólt a megállapodás. És egyben elmeséli háttérbeszélgetésen, vagy nem háttérbeszélgetésen azt, hogy hogyan történt a meg vagy kiegyezés azokkal az ultrákkal, akikkel éveken keresztül nem történt, és amivel kapcsolatban a 24.hu hozott részleteket, amikkel kapcsolatban mondott Kubatov Gábor sajtótájékoztató részleteket, de úgy, mint ami engem kielégít, Fiala János Hajdan volt közszolgálati műsorvezetőt most pedig egy. Nem tudom, milyen rádió ebből a szempontból nem közszó. Tehát nem, nem, nincs meg az az etos, mint ami a közszolgálati magyar rádió, bár egy civil rádió más, mint egy kereskedelmi rádió. Nem tudom pontosan azt a folyamatot, ami által azok az emberek bemehettek, akik korábban távol maradtak, és engem ez a folyamat érdekel. Ami pedig, és a többi klub is megszólal, ami pedig az mls illeti, Wintermantez Zsolttól és a Kettős mércétől teljesen függetlenül, Szégyenében elkullok, de ez már egy másik esemény, amikor olyan fegyelmi határozatot hoz a fradi kapcsolatban, ami arcspiritó. Hát igen, igen, szóval abszolút, ez a kettős... Jó, csak bennem történek. az indulat azért szól, mert ugye azt kérdezi tőlem, hogy mit kéne tenni, igaza van, de ez nem beszélgetés, ugye, uh, beszélgetésben, <coughs> jó, igaza van, tehát, az, tehát azt gondolom, hogy ez önnek mind evidens. <gül> tehát azt gondolom, hogy mennyi öt megöt, és azt mondja, miért kérdezi? Tíz? Hát persze, hogy ez az evidens Kubatov Gábor a tegnapi SMS-emre már nem is válaszol. Aha, aha, nem csodálkozom. Én ezt értem, nem csodálkozom, de most el kell, hogy köszönjek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem olyan erőmnek kellene lennie, hogy Kubatov Gábor felhív, és, sorom, és én a pártolják, ami bennem van, mert azt mondják, hogy csak így működhet a világ. Ami nem azt jelenti, hogy minden jól működik, de ha valami nem működik jól vagy jól működik, annak a levezetését nála meghallgathatják. Ezért ülök itt. Teljes 489-0999 és 063677161. Ugye az egyik a Fradi pálya volt, a másik pedig az Eho tévé. Ugye azt a Herman Zsósa, hogy nem volt képben. Utólag már ez. És még hány olyan ember ír be, aki nem volt képben, de határozott véleménye van? És aztán megsértődnek, amikor tőlem valamilyen udvariatlan, trágár üzenetet kapnak, mert nem érték meg, hogy ez nekem ennyire fontos. De nem, nem tudják elképzelni. Akar valaki telefonálni? Így hagyjam Nem volt -e egy rossz műsor ez a mai, de én mégis csak a kudarcot érzem. Tudják, ha belerakok egy üzenetet a pászba, ami fontos, hát hogy ne drukolnék hogy azt valaki fogja aki szedje ki belőle az üzenetet, és juttass el ahhoz, akinek írtam. Jó reggel. Az EQTV-el szeretnék egy pár szót, hogyha lehet hozzászólni. Figyelj! Hát csak annyit szeretnék mondani, hogy aki majd odaföltöszi a legújabb emblémát az ne gondolja azt, hogy az, az, az örök életről ott fog maradni. Mi egy ilyen országban élünk, ez egy kompország, ezt, ezt a mi már megtanulta. Az Hány elég jövös? Hány jövös? 54. A szíkszai nincs anyja. Muszáj megtanulni ezt a mi gyerekeinknek? Én is azt értem, hogy nem fogom megélni azt, amit a szüleim megértek? Könyörgöm, minek a jelképe az, amit le kell verni? Hát hiszen amit le kell verni, ugye én mélységesen nem értettem egyet akkor, amikor a Dopman a, a, a vala szoborra, amit elkövetett. De hát ugye az mind-mind emlékeztetett az ötven-es évekre. Mit jelképez a Naptévé mindazok számára, akik valamit úgy vernek le, mint ahogy annak idején e, leverték a Vörös Csillagot? Hogy jut a Vörös Csillag mellé vagy a szocializmusnak valamilyen jelképe mellé a Naptévé? Ez a lényeg, hogy valamit mindig le kell verni. Jó, de azt értsem meg, hogy amikor én ezt olvasom, és látostek, én egy olyan ember vagyok, aki mindegyik közösségnek volt a tagja. Voltam s és voltam naptevés, nem de. voltam testokos. Az nem voltam még. És én azt kérdezem az emberet, hogy mit szólnak hozzá, belét, vagy mélységesen nem értek egyet, és senki nem telefonál, akkor el tudja képzelni, hogy mit érzek? El fél óra, én nagyon messziről hívom Debrecen mellől, online hallgatom, és legelőször, mikor én önt hallgattam, az akkor volt, mikor én Budapesten jártam, kb. 15 évvel ezelőtt kórházakba, és akkor figyeltem fel az adásaira. És meggyőződésem, hogy az, a, azt mondja, hogy változott, meggyőződésem, hogy az önhallgatósága, aki önt hallgatja, a, tehát százalékban... A, Sokkal kevesebben értik már önt, mint 15 éve. Szerintem egyébként mennyiségben is kevesebben vannak itt, de hogy. De miért tennének? Te Azért, mert van egy általános elbutulás mellett egy általános kifáradás. Inkább kifáradás. De könyörgöm, hogyha ez az ő gyerekét érinteni, akkor mindjárt nem lenne. Tehát mi miért nem érzi a Naptévének ezt az izéjét, a saját gyerekének, miközben az nem a Naptévé szeretete, vagy ennek a palinak, akit agyorúgnak? Miért nem gondolja azt, hogy ennek a palinak nem kellett volna oda mennie? Nem kellett volna elvállalni azt, amit elvállal, de és ha bekövetkezik vele az, ami bekövetkezik, mert igenis a vadállatoknál is bekövetkeznek események, amelyeket nem tudunk megakadályozni, de ha már bekövetkezik, akkor miért nem lehet ugyanolyan férfiasan kiállni a cselekedetek után, mint hogy a cselekedetek alatt agyonrugdassuk, vagy legalábbis elég alaposan megrugdassuk azt az embert sálokban és sapkákban. Miért nem lehet? Miért nem lehet azt mondani, hogy én megbántottam mint és utána meg azt mondani, hogy elnézést, bocsánatot kérek, és tudomásul veszem, ha nem fogadja? El. Miért kell menni sálakban és sapkákban mérkőzésektől, hogy ne lássák az arcomat? Hát meg korlátozottan bátorok. Hát erről van szó. Megmondom magának, ismerősöm, most volt hétvégén Arzenál meccsen és Manchester meccsen Londonban kin. Nem ő vettem, mert nincs rá pénzzel, kapta kinélő magyaroktól ezt a lehetőséget. Úgy hogy egy 80 éves néni megbetegedett, és nem tudott elmenni a meccsre. Jó, de azt értsem meg, hogy ma is betelefonált valaki, aki azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát ezen a mérkőzésen, és ma is és kapott a Kubatovtól egy izét, hogy kell-e vénaszkenner, vagy sem, és azt írta, hogy nem, mert milyen jó, hogy visszajöttek, mert hiszen ahol ő volt ott, nem lehetett érzékenni az egészből semmit sem. Magyarul, hogyha Debrecenben borzasztó az élet, de én itt Budapesten jól érzem magam, hát ki nem szarja le, hogy maga Debrecenben hogy van? Így, így van. Azt akartam ezzel mondani, az előző például kim volt meccsen az ismerősrömet, 20 év volt olyan futballhuliganizmus volt, ő, most már 80 éves nénikának mérkőzésre. De erről beszéltően én azt kérdezem, hogy stadion tudunk építeni, ezt bebizonyította Orbán Viktor, gratulálok neki, tényleg, őszintén. Miért nem tudunk kultúrában is más teremteni? Beleért vagy fociból is megtanulhatnánk, azért, de miért nem mert, tudunk? Azért, mert én azt mondom, mindig, hogy fenyétőbb üzlik a hal. De milyen fejétől? Az Orbán Viktor nem ilyen, az Orbán Viktor nem rúgdasat embereket a frászkunyhóba már. És ez a, ez a kultúra, ez 10 éve és 20 éves, is ilyen volt, hiszen ön mondta, akkor még az Orbán Viktor hol volt 20 éve? Ne Orbán Viktor tegyük ezzel felelősíteni. Én nem, nem akartam őt felelősíteni, nem. Nem, de azt látom, hogy nekem van két gyerekem, mind a kettő egyetemista, mind a kettő tandíjas, most nem erre akarom kérdezni, és látom, milyen színvonal az egyetemeken, és erre mondtam, értem, hogy Értem, de most van. én ezt értem, én ezt értem, csak nem akarok mindent elköszönök öntől, nem akarok száz dolgot egy kalabba venni, mert akkor azok elnyomják egymást, nem egymást fokozzák, kevesebb lesz belőle. Én nem gondolom azt, hogy önök elbutultak. Azt, hogy kevesebben vannak, mint a másik rádiónál voltak, azt el tudom képzelni. De voltak itt már sokkal többen. Már mint a betelefonálással. Valamit itt elmértem. Illetve nem mértem el, de egy nagyon fontos tanulságú szolgált az ügyben, hogy az önök igazságérzet és az én igazságérzetem nem ugyanúgy működik. Legalábbis a tekintetben, hogy hanggal is kiállnak mellettem, az egyértelmű. Nézzék, én az egyik nap mondtam, hogy legyen elemcsere, mert szükség van rá, még az ötödik nap is jelentkeztek volt, én az első nap szerettem hogy hogyha 800 millió forintot felajánlanak. Tehát lehetséges, hogy a mai műsorra majd két hét múlva fognak telefonálni. De van olyan, amikor azonnal kell a segítség, tudják? Azonnal. 9 óra 8 perc van, 9 óra 9 perckor. Mit csinálják, ki majd a holnapi segítséggel, akkor most kell a létre? És most nem vagyok zsidó, és nem vagyok hajdan, nem vagyok valamikor SDS. -es. A témát kell látni, nem azt, aki előadja. 061, 48, 9, 09, egy hogy az EHO tv költözik, a NAP TV székházába, tényleg ez elégtétel és a médiarendszerváltás befejezése. Viccelnek már velem. Tényleg. Figyelek! Azt írja Hermann Zsuzsa, és ez nagyon fontos. Amúgy a moderátornak nem annyira az a dolga, hogy képben legyen, sokkal inkább az, hogy az anyázókat és a zsidózókat kimoderálj, és elnézést kérek, hogy így alul informálva nem mertem kérdezni. Kedves Hermann Zsuzsa, először is a fasisztázók is kimaradtak, meg mi nagyon sokan. De a zsidózó, fasisztázó, anyázó emberek mindig valami olyan értetlenségen felbúzdulva nőnek ki, mint amit ön elkövetett. Az ön moderátori tevékenység, hogyha kizárólag alaki dologra ö, alapul, akkor nem látja meg a moderátori tevékenységének a lényegét. Hiszen mindig a tartalom lesz az, amire másként felmászik a azó és a kommunistázó. Ne hozzon már engem abba a helyzet, hogy nekem kelljen önt kitanítani. Amandó vagyok, hogy így az ételben való beszélgetésünket hagyjuk, és abba én írtam neki, hogy erről szól lesz, tehát nem lehet azt mondani, hogy én most egy oldalon kiszolgáltattam őt. És sordolónak van játékszabálya, és nem tartjuk be. Sordolónak nincs játékszabálya, amiközben természetesen van. 9 óra tíz perc van. Nem voltak témák, de két dolog miatt voltam. Szomorú egyrészt, hogy a Magyar Időben megjelent interjúból kiderült, hogy a média rendszerváltás most fog befejeződni, hogy az TV-be költözik a Naptévé székházába, és tervezik, hogy a Pesti Srácok újságérő ünnepélyesen verik majd le a Naptévé emlémáját az egyik épület homlokzatáról. Máskor ilyenkor ordítani szoktam, most nem véletlen vagyok ilyen halk. A másik téma pedig a Fradi meccsen történtek voltak, és annak a következményei. Önök Fritz Tamás után szabadon egy következmények nélküli országról beszélnek. Hát hogy beszélhetnek következmény nélküli országról? Az a következmény nélküli ország, ahol húhogásért bezárják kétszer, kísérésért, pirotechnikáért pedig három millió és szektor bezárás. Miközben azok akik ebben érintettek, kerülik a nagy nyilvánosságot. Kubatov Gáborban semmilyen Fideszes pártigazgatót nem látok. Kubatov Gáborban a Fidesz elnökét látom, akit nagy udvariassággal arra kértem, hogy mesélyelmi el, mi történt. Nem akartam párcát törni fölötte, szerettem volna megismerni egy történetet. Jó szándékvezére. Mondjanak már valamit, az Isten áldja meg magukat. Nem tudom mit. Puszi nyújtja. amit akarnak. De olyat nem mondjanak, hogy megszállnak, hogy betelefonálnak. Mert nem. Valaki. Most hallottam, iről van szó. 9 óra 12 van 11-re megyek fogászhoz, úgyhogy ma, szerintem itt maradok 10-ig. Most már végszem vegyük ezt, elkezdtem. Sose tudom elképzelni. Tenep az történt, hogy, hogy hallgattam a Lang a klubrádióban. Ugye mindig azon, hogy én innen kimegyek, és akkor hallgatom a klubrádiót, és a Szerdát azt előszeretettel várom, én nagyon bírom a Lang -Györgyéket. A langgyörgyék valami ilyesmit tudnak másféleképpen, mint ma néhány hallgató, meg a bakás dolgokat úgy tudnak megközelíteni, hogy senki más. Egy boncmesterrel beszéltem, mindökezettem szerint a Györgyi. Hát, ha valamit utálok, akkor az a halál, a halálfélelmem okán. De azt a Györgyi, mert azt mondom, a Maria nem volt ott vagy de most nem szólalt meg a részben, amit hallottam, lenyűgöző volt. Belejött, hogy az illető nem jött rá, hogy egy csomó kérdés a saját betegsége kapcsán kérdezett. Miért is kellett volna tudnia Szellemes volt, éles látó volt, rendszerbe fogta, úgy beszélt a haláról, hogy én nem tudnék, bár én tudnék így foglalkozni olyan. És ez egy egészen fantasztikus riportal anya volt, és akkor felhívtam a műsor végén, és azt mondtam, hogy el voltam bíblává és nem volt valaki, akitől kapott esemes, hogy neki kellett viselni a utolsó óráját, és itt van még ez az egy óra, de az nem derült ki, hogy ez negatív volt -e vagy sem. Büszke voltam arra, hogy a lakgyörgyi műsorával azonos hallgatókat tudhatok magaménak, és azt is értem, pontosan értem, hogy rádió műsort alapvetően hallgatni kell, és nem betelefonálni, tisztában vagyok vele. Önmagában az tévedés, amikor az ember arra biztatja a hallgatókat, hogy telefonáljanak de Ne gondolják el, hogy a színész csak oda valakinek, hogy ne haragudjon, uram, de ez most nekem nem megy, nem akarja járni nekem, a kolaváriáját helyettem. És akkor néz azt, hogy egy drága barátom, nem, én maga miatt jöttem ide, maga énekeljen. Úgyhogy még csak nem is kárhoztatom önöket, nem mondom azt, hogy többet nem jövök. Csak hát ez egy olyan opera volt, amiben korábban többen telefonáltak lehet, hogy akkor volt tévedés. 061 489 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést egyáltalán nem fontoskodásból telefonálok, csak elhangzott az előbbi telefonálóval, hogy talán egyre kevesebben vannak a hallgatók, én csak jelezném 15 éve töretlenül és nagyon örülök, és remélem mindenki, egyre többen vagyunk, akik ezt hallgatjuk, hallgatják, úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy hogy ez csak pozitív irányba változik. Én is bízom benne, de attól még a valóság nem biztos érsz fedére. 061 489 és 06-3677-1161. Sose fogom elfelejteni a Costa Gavras, eltűnne nyilvánítva című filmét a Jack Lemony üti az asztalt az amerikai nagykövetségen, Santiago de chile hogy ő amerikai állampolgár, neki joga van tudni, hogy hol van a fia. Én nagyon rövid ideig megértem a Magyar Rádióban azt, hogy én azt mondhattam, hogy én fiala János vagyok a Magyar Rádióból. Itt valami történt nekem, jogomban megtudni azt, hogy, és ha bár nem örültek neki, de megtudtam. Utáltak érte, de megtudtam. És természetesen elmondtam önöknek, de nem arról van, hogy megtartottam magamnak. Mészségesen sajnál, hogy Kuvató Gábor nap egy válaszra se érdemesített. És semmi mit nem mondtam Gábor, ami miatt neked személyesen meg kéne sértődlőd. Én azt értem, hogy praktikus hallgatni. Én nem tudom, hogy van-e olyan, hogy valaki kiüt valakit a ringben, elviszi kórházba és meglátogatja a kórházban. Én, ha ökölvívó lennék, én lehet, hogy meglátogatnám, miközben a menedzserem azt mondaná, hogy fiala, nem menj be, ez nem az a sport. Mire azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, ha kiütöttem, meglátogatni is tudom. És az már csak az én mentális állapotom függvénye, hogy mit mondok, kiütni volt-e neheze, vagy meglátogatni. Elvégre, ha én jól értem, a box arról szól, hogy kiütik, nem arról, hogy kórházba juttatják. Jó reggelt! Hello. Jó, reggelt. Jó reggelt! Fiala úr, egyetlen egy probléma van. Olyan gyorsan hadarja el a telefonszámokat, hogy... Hogy ön is fel meg... tudod hívni? Így szoktam mondani. 061 és 0636771161, és ezt megteszem rosszabb periódusokban fél óránként hatszor. Mondja valaki, aki felhívott. Nem e-mailt küldött, döröpontfialjanoskukatjímél.com. Valamint a telefonszámokat világéletemben ilyen tempóban mondtam. Jó reggelt. Hello. Viszont halásra és is hív. És ja, Az egész és ügy kapcsán esetleg egyszer arról lehetne egy beszélgetést folytatni, hogy annak miért értelme van egyáltalán, hogy stadionokat bezáratnak. Mert ezt 40 éve csinálják külföldön, Magyarországon, semmi foganatja nincs. És ez a megfelelő szankció? De inkább el kéne kapni azokat, akik botrány csinálnak, hogy késő. Önnek ebben igaza van de ezt a mostani helyzetet nem lehet függetlenül tenni attól, hogy valamit valamiért bevezettek, majd megszüntették, és ahogy annak akkor megadták az okát, hogy miért vezették be, most ugyanezen a módon nem adták meg az okát, hogy miért nyitották ki, és ahogy nem adták meg az okát, hogy miért nyitották ki, következett be valami, és anélkül, hogy én büntető jogi felelősségét bárkinek is megfogalmaznám, azt mondom, a tévedés maximális kockázata, vagy a kettő között összefüggés van. És ez nem válasz az ön mert ő nem ezt kérdezte. Én, én nem, nem. Tehát felértés van. Tehát én azt mondta, hogy telefonáljunk és mondjunk valamit. Én felvetettem egy témát. Én ezt értem, de ön azzal kapcsolatban, ami most történt, nem adott választ. Az ön kérdése ugyanis... a, Hát én nem, én nem választ akartam adni, tehát én nyilván nem tudom a választ arra, hogy... Értem, de én ezt a mostani helyzetet mégiscsak kezelni kell. És ebben a mostani helyzetben kell, az, amit ez, ön mond, ez... most az nem aktuális. Nem Tehát tudom, hogy Azért, mert ahhoz tabularázát kéne csinálni, tabularázához pedig az kell, hogy az összes fél elmondja, hogy mit gondol erről. Jó, akkor azt a kérdést teszem fel, hogy most ezzel bármit megoldanak, hogy bezárnak három szektort vagy négyet, vagy hogy egy másik stadion bezárnak. Nem. Hát akkor majd nem fognak húfogni, meg nem fogják szívni a bírót. Tehát nem. Embereket így akarnak nevelni? Nem. Nem. De hát, hát de, de, mert, mert ez de az, amit az Önnek azt mondom, de a az, azt mondom, egyetértek hogy ne, nem fogják tudni megnevelni. Ezt alkalmazzák, mert egyébként, amit még tehetnének, amiről beszélgethetnénk, ahhoz kedvük, energiájuk semmi sincs. nincs. Felháborító hát, hát lehet, lehet Tehát, hogy nem a megfelelő eszközzel kezelik ezt a problémát, nem megfelelő emberek. A megvan. De ezt lehetne kezelni, mert, hogy Abszolút, mert hogy csak lehetne. meg lehetne mondani, hogy ki késelt, vagy ki ütött, vagy ki kiabált. Lehetne. Nem? Lehetne. Hát lehetne, lehetne, ha akarná bárki. Én akarom. De én, hát jó, én, ez is akarom én is akarom, csak azok, akiknek ez lenne a dolga, azok meg valahogy nem akarják. De, akkor ők azt mondják, hogy ők is akarják, de érz meg, János, hogy nekünk ehhez idő kell, és azt kell, hogy erről ne beszéljünk. Ja értem. Jó. Jó, mindegy, én nem a konkrét esetről akartam, valójában nem is akartam beszélgetni nagyon, de most már mindegy, szívesen. Csak önmagában ez a téma szerintem megérne egy misét, hogy hogyan hogy lehetne azon gondolkozni. Tehát tényleg, olyan... a Winter mondta, ezt fújja, hogy nem lehet jobban megbüntetni a szurkolót annál, mint sem, hogy kitiltják a stadionból? Ez butaság szerintem, mert nem azokat tiltják ki. Ez zárt zárt, zárt kapurról beszélek. Tehát, amikor amikor Zártkapról beszélünk, akkor arról van szó, hogy egy tucat, vagy ötven vagy száz, de adott esetben akár egy ember is. És ugye mondok egy extrém példát. Mindenki ismeri, van egy. nem tudom, talán spanyol illetőségű ember, Jimmy Jump, aki azzal szórakázik, hogy berohangál egy cseken, és soha nem sikerült még talán elkapni. Na most egyetlen egy stadion nem zártak be még azért, mert ez az egy ember beszaladt, de ez úgy, hogy ő biztosan is ismeri ezt a jelenséget, egyen, de van a pályára. Egyen. Na most miért nem zártak be azokat a stadionokat, ahol ez az ember mindent kiátszva megcsinálta a maga a Azért, mert 50 ezer meg 80 ezer embert büntetnének, akik nem semmi közben nincsenek. De nem csak egy nagyon fontos dolgot kiadj. mert az egész környezet más. Tehát nem, te nem, tekinti... csak Magyarország, nem, mert nem csak Magyarországon zárnak be stadionokat, tehát bocsánat, Tehát horvát, meg nem tudom, ilyen-olyan-olyan olyan, válogatottaknak Én ezt értem, de, el a de Nyugat-Európában Nyugat ez kevésbé jellemző, tehát valahol... Nyugat-Európában is jellemző, csak a magyar médiában ennek azért nincs olyan nagy hírverése, mert Magyarországon azt adják elő, de, de hogy nyugaton hol... nagy rend van, meg fegyelem van, de, de hogyha de valaki hoz... elolvassa az interneten, hogy mondjuk a német másodosztályban milyen tömegverekedés van, meg hogy bisznófejet dobálnak be licsébe, meg Kihőben meg nem tudom, hogy ott is vannak ilyen helyi rangadók, amikről mi nem tudunk, mert ugye nálunk csak a Barcelona meg a nagy csapatokat mutogatják. Uh -huh. tehát, tehát menjen el valaki egyszer egy ilyen nyugati másod-harmadosztályú mérkőzésre, ahol egyébként 20-30-40 ezer emberek vannak, és akkor megtapasztalja, hogy miket kiaválnak. Én hát. magam voltam egy edzőmérkőzésen Brémában, nyá, ez nyá, nyáron volt, a Chelsea volt az edzőpartner, 50 percen keresztül a brémaiak a hamburgot szitták teli torokból válogatott rágásságokkal. Pedig hát nem a hamburgán lejátszottak, de ugye nyilván az ott, az ott olyan... Jó, hát én csak a abból tudok ami élmény nekem jut, én ilyen nem voltam. Tudomásul veszem azt, hogy az, tehát, a, tehát amit mondabban feltetlen igaza van, miért mondana mást, nem szeretnék ennek a részese lenni. Tehát akkor megmaradnék abban a részben, ahol ilyen nincs. Akkor megyek a Zenekadémiára, és nem megyek a Zenekadémia kettőbe. Ez rendben van. Aki meg ezt elviseli, mert annyira szereti a focit, azt szerintem kimegy a stadionba, viszont az az igény szerintem megvan, hogyha valami tilos, mert megtiltják, tilos húfogni, meg tilos késelni, akkor fogják meg a húvogót, fogják meg a késelőt. Jó, a húfog és a késelő között azért a különbség nem mennyiségi. Nem mennyiség, de hogyha ez is tilos, meg az is tilos, igaz? Nem, az, az egyik tilos. Egy az, egy, az egyiknek büntetőjogi következménye van, a másiknak pedig nem feltétlenül. Hát most ugye ez egy olyan dolog, hogy, hogy azért nyugat-európában szerintem egy ilyen húhogásos történetér valakit mondjuk Angliában, ahol azért nagyon szigorúan veszik ezt, ott mondjuk egész életére kitírtják minden sporteseményről az Értem csak, akkor ne legyen, ne legyen ön ellentmondásban, mert az előbb mondta, hogy hogyan viselkednek. Tehát akkor ezek szerint mindenki elkválasztatja, hogy az elitbe megy, vagy a b osztályba megy, mert a B-osztályban WC-deszkát dobálnak be, az A-osztályban pedig húhogni se lehet. Nem vagyok ön mondásba, tehát az, aki, ha tilos húgogni és valaki húgog és azt belzonosítják, fogják meg, a kapjon egy büntetést személyre szabottan. Ha az a szabály, mint Angliában, hogy kitiltják a stadionból, vagy az összes sporteseményről örök életére, akkor az a szabály. De az, hogy tíz ember húfog, és ezért az egész stadion bezárják, és azok, azokat is kitiltják, akik soha életükben nem húfogtak, mert ők sem mehetnek, meg a vendégszúrkolókat, tehát azért egyébként, hogy valamennyire van valami igazságom, azért azt mutatja, hogy most ugye az uefa nak van egy ilyen szabály módosítása, hogy egy stadion bezárásnál, azt ilyen európai szinten, tehát UEFA szinten, stadion bezárásnál a vendég szurkolók korlátozottan bemehetnek a meccsre. Tehát Igen. ugye itt volt például, hogy a, a Fradi stadionját bezárták, valamilyen botrány miatt, és itt volt egy holland másodosztályú csapat Európa Liga selejtezőn, akik 40 évente jutnak európai szintérre és iszonyatosan mérgesek voltak a holland szurkolók, hogy, hogy kimaradnak ebből az élményből, hogy elmenjenek külföldre egy európai selejtezőre a fladi pályára, mert a fradi pálya éppen akkor, akkor aktuálisan be volt dárva. Uh -huh. És ugye ezt oldotta fel a, a az urfa, értel, hogy 200-300 rendés ilyenkor... Én is emlékszem rá, nem pont erre a mester, de emlékszem ilyenre, de ez az érdemi részét nem érinti, ez egy technikai részét érinti, és látszólag szellemes, hogy valójában is azért azt nem tudom eltönteni. Jó, mindegy, szerintem most kicsit elbeszéljünk egymás mellett, én, én... Nem, én értem. Én, igen? Én értem azt, amit mond. Jó, hát mindegy, most miért nem fogjuk megoldani, igazán, de az MLS az UEFA szabályokra, meg iránymutatásokra hivatkozik most az, hogy az UEFA-nak igaza van-e, tehát, hogy ugye, eleve ez a kollektív bűnösség, ez, ez, ez jó-e, ez egy kérdés, a másik, hogy hatékony... Abban e... abba, abba nem értünk egyet, hogy arról nem tudunk részletesebben beszélni, hogy irányelbekkel nem lehet kultúrát csinálni. Az, a biztos, nem kultúra. Ne, az biztos, tehát népet nevelni ezekkel a szabályokkal nem lehet, és ez be is bizonyosodott. De a amióta. kérdés az, hogy vajon akkor mi kéne ahhoz, hogy, vagy egy kell-e, hiszen mondhatja nekem azt, hogy nem hát kell Hát -e ez az, hogy kell -e. ez az, hogy kell -e. Jó, tehát csak hogy akkor viszont hogy, tisztázzuk, hogy a, hogy a, a meccsekre kimenni, a szinonimája a gladiátorjátéknak, aminek egyébként a nézők is részesei. Igen, igen, illetve az, hogy, hogy, hogy nyilván a szabályokat valahogy meg kell határozni, tehát ugye van a verbális rész, tehát hogy például szabad-e a bírót szídni, szabad-e egyáltalán a bírót kritizálni, mert ugye Magyarországnál eljutottunk oda, hogy már a bírótnak a tevékenységét sem szabad semmilyen szinten kritizálni, mert azt az edzőt, aki szót emel ellen, azt, azt ugye eltiltják, mert erre is van példa, meg ugye, hogy nem miratkozni, tehát profi fizetett bíróknak ez a foglalkozása, és ők nem nyilatkozhatnak, illetve őket az újságírók nem kérdezhetik meg arról, hogy, hogy, hogy mi volt. Most ugye ez is a nyugati megoldása kicsit ellentétes, mert nyugaton nyilatkozhatnak a játékvezetők a meccs után, de... De valójában tényleg az a kérdés, hogy, hogy, hogy milyen szabályokat alkotni, tehát hogy értem, persze, csak azt szeretném, nem, hogy ne... ne lehessen törni út, nem ne lehessen. De, nem ezt, de azért beszélünk egymás mellé, mert nem következetes. Ő azt mondja, hogy a Gladiator játék része, és már egy Hernádi Gyula novellában vagyok miközben Hernádi Gyula nem él. Nem, és... nem része a gladiátorjáték. De ön mondta, hogy mondom. igen. Én kérdeztem, nem. hogy akkor azt egyébként ez azt jelenti -e? és ő azt mondta, hogy igen. Tehát azt mondom, hogy kell, tehát most akkor az a gladiátor játék része, hogy kiabálunk, és azt szígyük a bírót, vagy igen, a igen, az igen. ellenfelet? Igen, és, és, és azt is, hogy a késelés lehetősége ott van a pohárban. Hát a késelés lehetősége egy színházban is ott van, mert ott speciál nem motoznak. Tehát bárki bevihette egy színházba egy kést, és elkezdhet szurkálni bárki. Igen, de ez érdekes módon a színházokban mégis viszonylag ritkán késelnek, hál' Istennek is. Akkor mert kuhogni is, is ritkán szoktak. Gondolját, nem? de most tök jó. Most arról beszélünk, hogy az Otellónál hogyan fognak húhogni? Hát az Otellónál valószínűleg nem fognak húhogni. Miért? Hát az, az, az egy Azért, mert az egy színdarab, ez pedig egy futball. De ő mondta, hogy a, a színházban se késelnek. Vagy a színházban is beletvinni kést. Cínházba, nem, ön mondta, mert... hogy a színházba is beletvinni kést. Be lehet és hogyha egy beszabadul egy elmebeteg, egy késsel, akkor késelni is fog. De könyörgöm, amiről ön beszél, az más. Arról beszélnek, hogyha a színpadon van egy fegyver, annak el kell sűrnie, de hogyha valakinél van egy kés, akkor azt muszáj elővennie? Fogalmam nincs egyébként. Nem engem, muszáj én... elővennie, persze. Nem muszáj elővennie, mondjuk ez a, ez a konkrét eset, amiről szó van, ez a késselés és ez, ez mondjuk elég egyedinek tekinthető, tehát én nem tudom. Ha hogy mégse véletlennek. Vagyok. Tessék? Mégse véletlennek. Hát az biztos, hogy nem véletlen, tehát valamiért történt. Azt nem tudjuk, hogy miért történt, De fogjuk Hogy ne tudnánk, hogy miért történt? Hát pontosan tudja, hogy miért történt, mert valaki elfoglalta valakinek a helyét, aki visszatért. Uram, miért mondja hát ezt, azt, hogy nem történt? Igen, tudja. hát hogyha most ön ezt elhiszi, ezt az egyszerű magyarázatot, akkor, akkor ön elhiszi. Én mondjuk ezt így, így kapásból nem hiszem el. Uh -huh. Tehát az, az hogy ez, ez, ez emlőtt van valami, amit viszont nyilván soha az életben nem fogunk megtudni, az, az szerintem százszázalékosan biztos. A bírósági tárgyalásot elvére, meg kéne tudni. Hát igen, csak a bíróság az, az az ugye nem az igazságot deríti ki, hanem jogot szolgáltat. Tehát ott... Ezt ö, tudjuk politikusok jól, szokták mondani. Uram, tesek? ez már süket beszéd, ne ugye, tényleg. Ön elbeszél mellettem. Amikor én a jogra jártam, amikor az évfolyam bírónak mentek, akkor az igazságszolgáltatásnak voltak részei. Nem a jogszolgáltatásnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm! Szerintem nagyon egyszerű a helyzet a Fradi Debrecen, hogy mi a megoldás. Ugye azt nyilatkozták, hogy mindenkit be tudnak azonosítani. Ezt a Baranyé, hogy nem is tudom, hogy hívják a Fladinak a biztonsági főnökét. Ezt az, ez az összes embert ki kell tiltani az élete végéig, ugye a késos embert is ki kell tiltani, mert hát későn lehet meccsre menni, és onnantól, akárhányszor van ilyen bal, reméljük egyre ritkább lesz, ezeket mind ki kell tiltani. Aki meg azért ki a meccsre, hogy surkoljon, jól érezze magát, az meg járhasson meccsre. Én nem gondolom, hogy a Vénaszkennernek ehhez közel lenne, mert, mert ugye most is surkolói mindenkinek van, azt, ha betiltják, nem tud meg sem Szerintem ez lenne a megoldás, más nem. Nem tudom. Köszönöm. Ez, Köszön. ez a légy, ez nagyon kitartó. Most megpróbálom leütni. Nem sikerült. Honggábornak írtam egy SMS-t, még a műsor beszélnék fel, de szerintem abból ma már nem lesz semmi. Na, elnézést kérek, ez most eltalálta. Most megpróbálom eltakarítani. Légy gyilkosságot követtem el élőadásban. Például, ha lenne ilyen webkamera, én nem szerettem volna, ha látták volna. Nekem is elég undorító látvány. Szégyelem is magam. 061-489-0999 és egy 06 3677 Ezek és módon a Naptévével kapcsolatos telefonok sokkal kisebb számban vannak. Biztos megvan az oka. Tudja, arról van szó, hogy a nyilatkozó szerint a Naptévében való EkoTV-be az a médiarendszerváltás befejezés, és tervezik, hogy a Pesti srácok újságérői ünnepélyese velik majd le a Naptévé emblémáját az egyik épület homlózatáról. Jó reggelt. Jó reggelt. Üdvözlőn áll, hogy a munkát én nem jöttek telepózni. Lényeg az, hogy amikor elkezdte felolvasni ezt a írományt, akkor abszolút az a kép meg előttem, ami azon a dominózus téményazón van, ahogy a vöröstirakot levedik és abszolút nézőben felháborodtam, hogy hogy mennek ilyet. Ilyen, ilyen, ilyen hasonlatokba gondolkodni, vagy ilyen szavakat használni. Minden úgy, hogy tudomásom szerint ez az épület most az úszó VB kapcsán került más tulajdonban, azzal a hivatkozással, hogy, hogy a, az, úszó, az úszó VB épületét, hogy építik a tervezőknek, illetve a felügyelőbizottságnak, vagy valami ilyesminek, nincs megfelelő irodai kapacitása, és ezért átjátszották a felújítás díjáért az épületet egy mondjuk úgy közeli körhöz, és onnantól teljes csend lett. Igen, és én, én is És hogy, hogy hogy mi lett ezzel az épületen, és akkor most jön egy ilyen hír. És úgy van, én föl vagyok ávazda. És szomorú vagyok, hogy, hogy nálunk ez így működik, és megint az van, hogy a hír elhangzik, senki nem gondol mögé, senki nem látja át, hogy itt milyen történések kapcsolódnak össze, az csak egy, egy, van, egy paszepó, egy, van egy nagy világítás. Egy, és egy, egy, egy, egy dolgot kihagyott, mert hogy amit ön mondott, az többé-kevésbé pontos, ugye ezt állami pénzzel felújították, és aztán megvette e, Mészáros Lőrinc. Igen, igen, csak én nem aztánok neveket, mert nehogy az legyen, hogy én elfogult vagyok. Ja. Nem beszélve arról, hogy amióta nekem egy építésvezető annyit mondott, amikor felháborította a végzett munkájuk, ami közösségi célú volt, és mondtam, hogy ne arra, nekem tönkretette az életemet, erre mondta, hogy elég, ha annyit mondok, hogy a fővállalkozó Mészáros és társul, és lőhögött. És ez szó szerint így történt, tudom. Ja, hát én nem, ok nélkül nem, Mindegy, nem erről van szó, nem erő van Itt élünk. Hát, hogy itt élünk, most éppen itt élünk, de én például azért beszélek, hogy az itt élünk, az ne változzon, de a hangulat, a levegő, az változzon. És ezek szerint ugye új újították fel ezeket az épületeket, Miközben ugye az úszó világbajnokságnak a vezélykara kellett volna, hogy ott nem tudom micsoda, hogy ez a felirat ez ott maradt. Tehát akkor nem tartották még szükségesnek. Tehát az úszó VB idején lehetett volna az még a Naptévének, a, tehát ott lehetett volna még az az IC, mint valami reklám, miközben az üzlet már nem működik ott. Biztos nehéz önöknek elképzelni azt, hogy ezokat a dolgokat, amiket előhozok, azokat tényleg nagyon komolyan gondolom. Egész nap a körüljár a gondolatom, keresem hozzá a részleteket, aztán csak nagyon keveset tudok alkalmazni az önökkel folytatott beszélgetésben. Csak maga a tényanyag azért, nem már, hogyha befolyásolja az embert, bár ami a felkészültséget illeti, az az gyakran imponáló. És hogy akkor majd az unokám, amikor én már nem élek, akkor majd az EHO televízió feliratot fogják leverni a nap És hogy majd azt fogják mondani, hogy most ért véget a média rendszerváltás, ami is ér véget. Hogy van ezek szerint egy labdarúgó kultúra, vagy foci kultúra, ami sok szempontból más mint ha nem foszi Drucker kultúra, és most, mintha nem lennének alagutak is hidak, amelyek átvezetnek a két tábor között, vagy a két földrész között. de tényleg ez a Hernádi Gyula kép, hogy lesz ilyen családbarát hely, azt légvédelmi ágyukkal védik, és a többi szektorban pedig bombázás van, miközben van a focipályán is élet, de arra tulajdonképpen senki nem figyel, mert az csak apropó. Mint a Feleség? Micsoda? Mi a címennek a Spiro darabnak? Feleség? Nem tudom. Borzasztó topia. 22 perc, szóval lesz 10 óra. Kivírjuk együtt? Van a Népszavában egy interjú a Kerény Miklós Gábor fiával. Én ezzel nem fogok foglalkozni. önök nagyon jól tudják, hogy a Krista ott dolgozik, és ezért elfogult vagyok. Óvassák-e. Feleségverseny. Igen, köszönöm szépen. Feleségverseny cím. Köszönöm. Sikerült a politikának az értelmiséget, az értelmiséget szétszednie. Az biztos. 2000 elején nem ilyen volt az értelmiség, mint most. Ugye azt mondta Rabras Stibor, hogy a politikus nem értelmiségi, és most már az értelmiségi része elmondhatja, hogy nem értelmiségi, miközben nem tudom, hogy hol és mikor vesztette el értelmiségi jellegét, mint a közpénzi jellegét. Az MNB pénz, az, az MNB alapítványi pénze, az egy egészen zseniális mondat volt. Hát csak nem áll helyt. De ismerik ismerjük azt, hogy megy az értelmiségi, megy, megy, és az egyik pillanatban még értelmiségi, a másik pillanatban még már nem. És nagyon aggódva figyelem magam, hogy vajon ez velem mikor következik be, ha már nem következett be, ami még rosszabbnak észre vettem. Akar valaki velem szót váltani? Enti, ez jött Egyszer még beszélgetünk hosszabban, csak akkor már itt nagyon rossz hangulatom lett, de attól még beszélgethetünk két percet? Lehet? Egyedül azt a kérdést teszem föl, az összes többit nem, hogy reggel hallgattam egy egészen elképesztő beszélgetést, előbb Újhely Istvánnal, aztán pedig Tuzson Bencével, és hát... Sohasem a Sorosról beszéltek, de mindig a Sorosról beszéltek, és azt akartam tőled megkérdezni, hogy kézen közön kapcsolódik a Soroshoz. Horn beszélgetek, vagy ő beszélget velem, és csak rövidek leszünk, aztán máskor meg hosszabbak, hogy annak van oka, hogy a Sorossal miért nem beszél senki? Hát ugye én viszonylag sokszor beszéltem már magával Soros Györgyel, és én azt gondolom, hogy egy 88 éves Emberről van szó. De aki össze a különböző konferenciákon felszólalt. tehát nem Igen, arról nincs, az... nincs rossz Nincs rossz állapotva, én is azt látom. Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy a, egy soros típusú és kaliberű ember nem foglalkozik ezzel, nem, nem hajlandó belemenni ebbe a dologba. Ez nem az ő története. Ő azt gondolja, hogy nagyon-nagyon hogy rossz, ami történik Magyarországon. Ezt tőle tudom, mármint, hogy olvastam is meg, hallottam is tőle. És szomorú ettől az egész. És senki nincs a közelében, aki azt mondaná, hogy jót tenne, vagy talán jót tenne, ha valakivel elbeszélgetne, aki erre egy érdemes partner, egy arra alkalmas csatornán. De, de, de, de van, én tudom, hogy van, és erről volt is szó, de maga a környezete is, egyik, a közvetlen környezete is azt gondolja, hogy nem érdemes ezt a kesztyűt fölvenni. Tehát ők úgy ítélik meg, hogy ez a csata, ez egy magyar belpolitikai történet, rémisztő az egész de nem, nem gondolják, hogy érdemes. De lenne Gábor, rossz a pár. példa, de miközben ég az erdő, és valakinél van egy poroltó, nem, nem, nem, nem érdemes azt mondani, hogy ez a tűz ez hamarabb el fog aludni, semmit, hogy ezt a poroltót érdemes lenne be a... van, van az a lelki helyzet, amikor egy ember, aki őszintén gondolhatja azt, én is azt gondolom róla, hogy nagyon kevés olyan mai élő ember van, annyi jót tett Magyarországért, mint Soros György, abba a megalázó vitába, hogy ő tényleg jót tette, vagy nem, nem De akart. De nem kell, vitet, könnyű, nem, nem, tehát az interjú az nem az önmaga tisztázása kell, hogy legyen. Tehát annyiféle interjút lehet vele csinálni, mint igen a csillag. Igen, csak még, még egyszer mondom, ha valaki azt mondja, hogy ez most már nem az én történetem, van egy minősíthetetlen ö, ö, gyűlöletkampány Magyarországon, ami nem Soros Györgyről szó lesz, mindannyian tudjuk, ez nem az ő története. Ez, ez a Fidesz és a magyar társadalom történet, ez a mi történetünk, amit ő nem tud megoldani, nem akar ebbe belemenni. Én érteni vélem őt. én is azt gondolom, hogyha kikérné a tanácsomat, azt mondaná, amit te is kérdezel, hogy adjon egy exkluzív interjút valakinek, vagy valakiknek üljön le egy televíziós stúdióba hosszasan arról beszélni, de ez nem... én, én, én értem, ennél... csak nagyon szomorú vagyok, ennél már csak egyetlen egy jobbat tudok elképzelni, hogy Orbán Viktorral egy beszélgetés, nem vita, egy beszélgetés. Ott vannak egy stúdióban, élőben, és beszélgetnek. Igen, hát igen, csak ezek azok, amit nem ö, tudnak létrejönni Orbán Viktorral, nagyon-nagyon régen nem beszélgetett senki. Nyilatkoztatásokat hallottunk. Én ezt értem, hogy ki... hogyha Orbán Viktornak azt, azt üzenné Soros György, hogy a magyarországi béke érdekében üljenek le a magyar televízió egyes csatornáján, és beszéljék ezt meg, hogy erre hogy reagálna a miniszterelnök úr, én ezt nem mondanám. Tehát nem, szerintem az egy nagyon fogós, nehéz kérdés lenne. Én ez azt ez ez érzem, fél Gábor, én azt érzem, hogy mindenki keres egy ollót, ami ott van előttem, és azt mondom, gyerekek, itt az olló, mire azt mondja mindenki, vagy sokan, hogy ér, meg ott van az olló, de és akkor azt mondom, hogy mi az, hogy de. De értem, amit mondasz, csak lehetetlen szituációk Gondol, meg. Én is lehetetlen, csak gondolj bele egy kicsit a, mondjuk én a saját olvasatomban, van mondjuk egy tanítványom, vagy egy osztály, kér, én nagyon-nagyon sok mindent megtettem. ez konkrét ilyen példátok, nem egy osztályra, de gyerekekre volt tanítványaimra mondani, és ezek elkezdenek akár közösen, csoportosan hazugságokat állítani rólam, hogy én annak idején, komcsi módon azt tanítottam, hogy a Kádár János egy szent és most meg az ellenkezőjét mondom. Azért mondom ezt a példát, mert ilyen volt, nem egy egész osztály, de ember volt ilyen, akkor az embernek nincs kedve ebbe bele. Jó, Gábor, én az ellenkeződve. Oda... Igen, én, odaálltam. én az első Simónnal kapcsolatom így jött létre, állandóan előhozták ezt a hajra mszv ott volt a székes polgármester, a Cserpakovics András, akit felhívtam telefonon, és mondtam, hogy tisztázzuk, mondta, hogy ez provokáció, ez ilyen e-mailek ment, majd megismételte másnap az első Simónak, úgy látszik, ez volt a kötelező szöveg. Én azt mondtam az első vonalak, hogy ismeri a történetemet, mondtam nem, mondtam, hogy szívesen megosztom vele. Figyelj, Gábor, ha engem igazságtalanul támadnak, és az 850 millió ki. 213 szel kell nekem tisztáznom más előtt, én azt a magam érdekei, de a, a, a dolog fontossága oká megteszem. De értem azt, amit mondasz, azt is tudom más. Ezt, ezt akarom. Oké, okay, rendben, akkor legközel majd hosszabb. Látta a tegnap a tévében. Szia! Szia! Horn Gábor-t hallották, még mindig van 12 perc. Én csináltam egyszer egy Soros György interjút, még azt el is tudtam volna mondani itt a szexuális abuzálás kapcsán, mert ott ugye mindenféle erőszakról volt szó, de most nem volt szexuális abuzlós, tehát csak erőszakos jeletek voltak. A verebessel ezt megosztottam volna. Mint ahogy egyébként itt a Sárosdi Lilla és a Marton kapcsán mindig eszembe jut a, a Kis László történet. És az az RTL klubos egészen hány kellett műsorra. amely majdnem megdicsült a magyar médiában. Nem fogok sokat beszélni, mert nem akarok hülyeségeket mondani. Lamentálva pedig, tehát az ember egy törmög az óra alatt, akkor ezt megteszi. Tehát valami zenét rakok be a telefonának. Jó, ha nem, 9 óra 58-ig most már. 061 4 8 9 0 Lassan mondtam, hogy mindenki értse. Hát ez a mai nap, ez nem a telefonálási. Hát ha megkérdezik, tőlem, hogy ilyen hangulatú zenést szerettem volna berakni, akkor biztos, hogy nem... még egyszer, hogy hétfőn, november 13-án, este 7 órakor, nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Filipovval, Bakáccsal, Önökkel és Velem, a belépés Détalan. Itt még nagyjából 8 percen keresztül 061 489 0999 egy majd gmail.com hogy mi történik, azt majd önök eldöntik. Én csak azért nem fogok beszélni, hogy ne csak a zene szóljon. Jó formán tövig koptattam ma magam. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerbuti János Proháztagás. Szia Gábor! Na, szeretem, Kettő. Államban... De... Jó, rendben Kettő van. Csak. Nem, nem, kettőt bevittem, nem, nem, hát azon kívül pedig azt a nagyot, amit beraktunk a tévé mellé, azt egy kicsit megmozgattam, mert fel akar dőlni, akkor mellette kicsit kijött a föld, úgyhogy aval még valamit csinálni kell, és arra gondoltam, hogy azt egy nagy ilyen cserébe kéne tenni, mert azt tartanám, mert mind a kettőt a, a honpulának majd nagyon tetszeni fog, így is párgával azért kikötöttem, füle lefelé. Jó, jó, beszéljünk hát, napközben. Még reggel, még valamit? kettőt is. Most reggel bent voltam az iskolában, ahol a lányom jár, hogy ez egy alapítványi iskola, és nyílt nap van ma, és a szülők bemehetnek, megnézhetik az órákat, és az első órára én is bementem, és amint a lányom idejárak az iskolába, ez valami igen erős hatással van rám, mert valami fantasztikus az egész. Tehát egy a. olyan pozitív energia, csak közben szorongok is, hogy mi lesz mi lesz ezután, vagy mi, lesz, mi van a, ezen kívül, tehát az, amit a gyerekek érzékelnek, tehát annyira... Na mindegy, szóval nagyon jó érzésekkel jöttem el, és akkor beültem az autóba, elkezdtelek hallgatni, aztán pont, nem tudom kivel beszélgettél, de pont a fradi meccsről volt szó, amin én ugye nem voltam, nem, nem voltam kint ezen a meccsen, bár a lelkem, én nagyon örültem, hogy ez a megállapodás létrejött, de közben mégis volt valami rossz érzésem, mert ugye csomó dolog nem lett rendezve, nem lett rendezve a baráti körrel való viszony, nem lett rendezve az, hogy akkor a bizonyos lelátói részeken marad a kenner, tehát olyan, meg olyan hirtelen jött az egész, nem tudom, furcsa volt. És utána meg az, az egész, ami történt, az egy borzalom. Erre na, a természet ebben a formában nem képes. Nem tudom, igen, szóval... Igen, tehát most egy órával ezelőtt még nagyon jól éreztem magam, de most valahogy olyan, nem tudom, nem jó. Hát figyelj, visszajön még a jó hangulatot, hívlak. Ilyen, jön, megy, jön, megy. Ez nem az a lemez. Nézzük ezt. 061 48 9 0 -9 -9 -9 0 36 Nekem úgy kicsit elromlott a hangulatom, de majd ez is helyre Nem megválom én iskolában. Jobban vagyok a fogászomból, hát a tőle jó kedvem most. egy kagyló megint van maradandó kárt tett a korábban betűnőt fogamból. Bizkomi op, bizkomi op, bizkomi It's there! Nulla hat egy egy először megy fel a dollár és az euró mind a ketten, nagyon lassan, de mennek. Egy világhírű organaművészt, magyar organoművést is zaklatással vádolnak. híres magyar orgonaművész vannak, vannak egyet ismerek 9 óra 47, nem állunk rosszul. A szombati Ferenc Debrecen Debrecem érkezés szünetében történt két súlyos sérülése járva események kapcsán a 24.hu nak megkereste. Akkor nézzük a 24.00-t, ami Kálnoki Kisatilának elérülhetetlen érdemei vannak. A Kálnoki Kisatilának elküldik a telefonszámát, be lehet, hogy én elkérem személyesen, hogy meg tudom. Kora délután beszámoltunk róla a szombati Ferenc dvc -ket. Igen, a, a, a, a, olvasom délután beszámoltunk róla, a Szombati Ferencszaras dvc 2 egy bajnoki labdarúgó mérkőzésen történt véres tömegverekérdésben az új generáció névre hallgató szélsőséges fradi Ultra csoport bőkét tucat tagja által szinte agyonvel súlyos sérüléseket szenvedő Bonyhabecen névre hallgató korábbi vezérszurkuló ellen nem folytat eljárást a fővárosi főügyészség. Kálnoki Kisatvilla írása, ez még tegnapi 22 óra 05 perc. Hogy hogy terjed, ugye ezt sajnos nem vettem észre. A főügyészség közölte a földön fekvő az elkövetők által körbezárt sértett védekezésül használta a nála lévő kést, azzal az őt megrúgva egyik gyanúsított lábát vágta meg. A rendőrség és az ügyészség ezért hivatalból vizsgálja a hatatlanok létre hallgató szurkolói csoport vezetőjénél a jogos védelmi helyzet fennállását. A fővárosi főügyészség nyilván látta már az összes belső kamerás felvételt, ezért vizsgálja a jogos önvédelmet, ami állítást megerősíti Bonyha barátnőjének nemrég feltett nyilvános Facebook posztja, és ezt felolvastam, ezt most nem olvasom, ezt se olvasom. Ha ez az állítás igaz, így fejeződik be a 24. írása, és ezzel be is fejeződik a mai műsor. Ha ez az állítás igaz, mármint a barátnői, úgy az azt jelenti, néhány másik ultracsoport vezetője csúnyán átverte a klubvezetést. Bonyhát a halhatatlan csoport vezetőjét, és annak szintén megvert barátját is. Innen csokoltatom az összes olyan embert, akinek megvolt a telefonszáma, és szerettem volna, hogy megszólaljon, és ne a pont ból tudjam azt meg, amit mások megtudhattak volna tőlem is, ha megszólalnak a konkrét érintettek. Ha a konkrét érintettek közül bárki úgy gondolja, Kubatov Gábortól kezdett bárki, hogy felveszi velem a kapcsolatot, hogy ha nem ez volt az utolsó, ez csak kísérleti volt, akkor holnap találkozunk. Ha utolsó is volt, akkor többet nem, viszont halásra.